Prvej línii, prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 20. hodine, 30. minúte vás pri počúvaní relácie. V prvej línii víta, Boris Koroni. Dnes si bližšie uh, posvietime na problém, ktorý opäť značne polarizuje, alebo ak chcete teda po slovensky, tak značne rozdeľuje ľudí v našej krajine. A keby išlo len o ľudí v našej krajine, to by bolo ešte celkom fajn. Ono v podstate rozdeľuje ľudí v rámci aj krajín, ktoré sú za našimi hranicami. Jedna časť ľudí v tom, o čom sa dnes budeme zhovárať, vidí obrovskú príležitosť, ktorá ak vyjde, tak nám všetkým vraj mimoriadne pomôže pretože to vraj všetci pozitívne pocítime, najmä v tom, že naša krajina bude podstatne lepšie prosperovať a tým pádom sa aj nám samotným bude žiť lepšie. Toto si myslí, respektíve toto očakáva prvá skupina. No ale potom je tu aj časť ľudí, ktorá naopak sa obáva a skôr vidí veci negatívne alebo opatrne. Táto skupina ľudí hovorí o tom, že nám reálne Hrozí minimálne to, že sa Európa stane vazalom Spojených štátov amerických, že nám stúpne nezamestnanosť, že sa privatizujú vodné zdroje, že sa zníži ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia, že sa zníži ochrana zamestnancov, ale aj, a to je v súvislosti s tou dnešnou reláciou to hlavné, že všetky kritéria kvality, ktoré dnes dosahujú v Európe, relatívne vysokú úroveň sa postupne znížia. A samozrejme tento prepad kritérií kvality, respektíve štandardov, sa dotkne aj čoho si, s čím je úzko prepojený život každého z nás. Konkrétne kvality potravín. Počom teraz vlastne hovorím v tejto chvíli, tak no mnohí z vás to už iste celkom správne tušíte, že o tzv. dohode TTIP, teda inými slovami o Transatlantic Trade and Investment Partnership, alebo v preklade o dohode o transatlantickom investičnom a obchodnom partnerstve, ktoré má vzniknúť medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. Táto zmluva stihla od roku 2013, teda vlastne od momentu, keď o nej začali partnery rokovať za tento čas, stihla získať viacero prídavných mien, alebo teda prívlastkov. Hovorí sa o nej ako o najvýznamnejšej, ako o najprelomovejšej, ale na druhej strane aj ako o kontroverznej, o podozrivo v tichosti príjmanej a, a nebezpečnej. Obáv, ktoré tento aktuálne prijímaný dokument vzbudzuje, je momentálne viac ako dosť. My sa však v rámci tej dnešnej relácie zameriame predovšetkým na jednu oblasť, ktorá patrí z hľadiska pohľadu bežného občana za jednu, myslím si, z najvýznamnejších. Reč je o oblasti kvality a bezpečnosti potravín. Medzi ľuďmi rastú totiž obavy, že Európska únia pod tl tlakom Spojených štátov, ktorým, povedzme si úprimne, mimoriadne záleží na podpísaní spomínanej dohody, že EÚ pod tlakom USA napokon zľaví zo svojich vysokých nárokov na bezpečnosť potravy a postupne oslabí aj prísne interné predpisy pre chov hospodárskych zvierat a takisto živočíšnu výrobu. No a v tejto súvislosti sa najčastejšie spomínajú aj medzi ľuďmi geneticky modifikované potraviny, ktoré sa stali v štátoch bežnou súčasťou jedálnička miestnych občanov a ktoré by teraz mohli za istých okolností zaplaviť po podpise spomínanej zmluvy TTIP aj naše teda európske trhy. Takáto je aspoň obava. No a otázka v tejto súvislosti znie, že či sa my teda naozaj reálne máme geneticky modifikovaných potravín skutočne báť, Veď zase na druhej strane, ak ich roky konzumujú vo Veľkom spojených štátoch, tak to by mohla byť dostatočná záruka ich bezpečnosti. No a o geneticky modifikovaných organizmoch sa navyše hovorí aj ako o alternatíve budúcnosti, pretože ako sa dočítate v nejednom časopise a počúvate z rády, z televízii, že či sa nám to páči, alebo nie, tak klimatické zmeny postupujú tak intenzívne, že ak vedci na tento negatívny fenomén nezareagujú, tak vraj onedlho ostane významná časť ľudstva bez obživy. A potom je tu ešte aj iná dôležitá otázka. Ono je faktom, že rokovania o spomínanej TTIP zmluve podporujú veľké americké korporácie s celosvetovým dosahom. A tá otázka znie, že čím teda naozaj v prvom rade ide o zisk alebo o dobro ľudí. Nech táto alebo mnohé iné otázky e znejú akokoľvek možno až naivne, budeme sa im venovať v rámci dnešnej relácie v prvej línii a hlavne budeme teda hľadať pokiaľ možno odpovede, hlavne teda tie najobjektívnejšie a pokiaľ možno čo najviac pravde sa blížiace odpovede na všetky tieto otázky. Keď používam plurál, teda množné číslo, znamená to, že na túto diskusiu nebudem sám. Práve naopak, my by sme dnes v tejto relácii mali postupne prijať viacero hostí, ale v každom prípade začneme jedným z nich, ktorí dnes budú zrejme v tejto relácii hovoriť najviac. A prvým hosťom, ktorého by sme v tejto chvíli mali mať na našej telefónnej linke, pán Igor Šarmír zo Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Uvidíme, či naša linka funguje a či sa počujeme. Pán Šarmír, dobrý večer. Dobrý večer. Výborne, linka funguje, počujeme sa. Tak ešte raz dobrý večer zo rádia Slobodný vysielač. Samozrejme, ešte raz dobrý večer aj vám, samozrejme vážení poslucháči. Ja verím, že naozaj ide o tému, ktorá vás mnohých zaujíma a preto bude fajn, ak teda túto príležitosť dvojhodinovú využijete na vaše otázky, vaše názory k tejto téme, ktorú budeme rozoberať. Tie otázky nám samozrejme môžete adresovať či už teda e mailom na studiozavínačslobodný alebo na Facebooku a takisto aj na našej stránke. Zámerne hovorím len o týchto troch možnostiach, pretože ako ste počujete, máme na telefónnej linke pána Šarmíra, takže dnes sa nám do tejto relácie nedovoláte, ale môžete samozrejme písať maily, tak ako to napríklad už spravil Matej, náš poslucháč, takže hneď samozrejme aj k vašim otázkam sa dostaneme. Pán Šarmír, o TTIP zmluve a o, o jej pozitívach, o rizikách by sme samozrejme mohli diskutovať vo vzťahu k viacerým oblastiam, ktoré som spomínal aj v tom svojom úvode. Mohli by sme sa pozrieť na to, čo priniesie v oblasti ekonomiky, čo priniesie v oblasti environmentalistiky v prípade pracovnoprávnych vzťahov a tak ďalej. No ale, ako som aj povedal, ja by som bol rád, keby sme ten, ten obzor dnes zúžili naozaj len hlavne na tú jednu oblasť a teda konkrétne hovorím o problematike kvality potravy na bezpečnosti a na to teda do akej miery zasahuje alebo nezasahuje Pripravovaná TTIP zmluva do týchto záležitostí. Vy osobne, pokiaľ mám dobré informácie, sa problémom GMO potravín venujete už roky a preto dnes naozaj môžem bez problémov povedať, že tu máme odborníka na túto oblasť. No a práve preto ja by som začal možno takou otázkou, že ono sa to dnes všeobecne tvrdí, že, že pokiaľ teda sa bavíme od tej oblasti kvality a bezpečnosti potravín, tak všeobecne sa tvrdí, že v Európe platia momentálne ďaleko prísnejšie predpisy pre chov zvierat, živočíšnu výrobu, pestovanie, plodín a tak ďalej. Dnes je to tu veľmi ako silne kontrolované a platia v tomto smere prísne predpisy. Je to pravda, čo sa tvrdí, alebo je to také trošku stereotypné tvrdenie, ktoré sa povedzme až tak celkom nezakladá na pravde? V Prvom rade treba povedať, že Spojené štáty americké v žiadnom prípade nie sú regiónom, kde by sa o bezpečnosť potravín, o kvalitu potravín nedbalo. Tam takisto je to vyspelá krajina, existujú tam veľmi silné spotrebiteľské organizácie, ktoré sú na túto tému veľmi citlivé a zvádzajú dlhoročné boje, aby e, situácia v tejto oblasti sa zlepšovala a napredovala do, dopredu. Toto je skutočnosť. Iná skutočnosť je tá, že celá tá história e, vývoja v tejto oblasti v Európe a v Spojených štátoch nie je úplne iná. Nie je úplne e, rovnaká, je, je, to, je trochu iná. E, vysí to aj s tým, že e, Spojené štáty americké sú krajina, kde, ktorá je určitou avantgardou e, a aplikácií vedeckých poznatkov v praxi, v priemysle a podobne. Mm -hmm. A e, samozrejme je tam tendencia, skôr jak v Európe, tieto nové poznatky zavádzať do praxe. To znamená, že e, aj v pozitívnom, aj v negatívnom slova zmysle sú oni okôčik vpredu. E, potom je tu e, iná vec, e, iný pohľad. Je celý rad technológií aplikovateľných v potravinárstve, v polnohospodárstve, ktoré sa v Spojených štátoch uplatňujú. spotrebiteľom a američanom sa tvrdí, že je to teda bezpečné, že všetky súvislosti s týmito aplikáciami sú vedecky preskúmané a že spotrebitelia sa nemajú čoho báť. E, v Európe mnohé tieto technológie, GMO medzi nimi, alebo aj klonovanie, e, povolené do takej miery nie sú. Sú tu platia, tu obmedzenia, ktoré v Spojených štátoch amerických neplatia. E, tých oblastí je veľa a e, okrem tohto samozrejme sa to týka chemického priemyslu, pretože mnohé chemické aplikácie sa e, využívajú v potravinárstve. Čiže e, to, čo sa o tejto stránke smie a je dovolené v spo Spojených štátoch a je to tam zároveň označované odborníkmi, oni majú takisto rôzne agentúry, úrady mm. pre bezpečnosť potravín e, je tam označované ako bezpečné naopak e, v Európe e, z rôznych dôvodov o ktorých sa, mô ktorým sa môžeme dostať e, to povolené jednoducho nie je to znamená, že keď sa v rámci TTIP bavíme o harmonizácii noriem, tak tá obava, ktorá tu bola, bola od samého začiatku, je tu oprávne nenastolená, že má dôjsť k harmonizácii smerom nadol z pohľadu Európy, to znamená určitému znižovaniu štandardov. Hmm. Ale poviem hneď jedným dychom, že ako náhle bolo toto obvinenie vnesené, alebo možno ešte skôr Európska komisia, ktorá je povere, poverená e, vedením negociácií, sa bránila a tvrdila, že e, tieto rokovania s americkými partnermi sa týchto oblastí týkať nebudú. Vrátane teda GMO. No áno, to tvrdila a, a zároveň hovorila o tom, že to stane nakoniec na národných štátoch, že oni sami rozhodnú, či takéto potraviny si príjmu alebo nie. To, no, to, je, už je, to už je ďalší krok, to je ja. kultúrny vývoj, vývoj v Európe. E, vo vzťahu k TTIP, tam, tam e, Európska komisia a všetci tí, ktorí sú nejakým spôsobom zodpovední za vedenie negociácií, do vstedy až to teraz tvrdia, že o problematika napríklad KMO sa jednoducho nerokuje, že to nie je predmetom rokovaní mm -hmm. Prečo teda existujú tie obavy, pretože to trvá už dva roky, a napriek tomu, že Európska komisia o tom opakovane uistuje, tie obavy pretrvávajú. No z toho dôvodu existujú, pretože nie je tajomstvom, že veľké americké koncerny na čel s Monsantom majú dôvodu obrovský záujem a samozrejme, z akého dôvodu, z toho dôvodu, aby tie obmedzenia, ktoré napríklad pre GMO platia, boli nejakým spôsobom nížené odstránené. Hmm. Dobre, ja však aleši... trošku... no, nechám to tak, teraz na takto, raz, potom takto, pokračovať to. Ďalej. Že, aby sme neotvorili veľa tém naraz, však samozrejme k tomu sa dostaneme. Ja som teda na úvod chcel iba to vedieť, že, že lebo, viete, to sa tak hovorí medzi ľuďmi, že my tu v Európe sme, v prípade potravín, ďaleko lepšie chránení ako Američania, No, tak jednoducho, keď to zúžim na taký jednoduchý pohľad, takže my tu nejeme také svinstva ako v Amerike. Tak som chcel vedieť na úvod, že či to je teda do istej miery pravda, či sa to dá takto povedať, že naozaj máme to tu akože kvalitnejšie, že, že proste teraz nie len GMO potraviny, ale napríklad aj pokiaľ ide o po množstvo používaných pesticídov, hormóny rastové a tak ďalej, že či sme na tom naozaj lepší ako tí Američania, toto ma zaujíma, lebo veľakrát sa niečo tvrdí, čo celkom nie je pravda, len to tak zo stereotyp... viete, sa stane z toho taký stereotyp a už sa to potom tvrdí stále. Tak som chcel vedieť na úvod, že či naozaj sme na tom lepšie momentálne ako tí Američania, pokiaľ ide o kvalitu potravín v Európe. Áno, môžem zopakovať, že v nohých oblastiach platia v Európne obmedzenia, ktoré v Spojených USA neexistujú. Mm -hmm. Môžem to povedať. Dobre. A teraz, že, že ale ja tomu nerozumiem, lebo ak tu teda také obmedzenia platia, ktoré v Amerike nie sú, tak ako je možné, že ja neviem, že kurence tu tiež krmíme rastovými hormónmi a nejakými zmeskami a nejakými takýmito záležitosti. Antibiotika takisto majú v tom mese sa nájdu. Čiže v čom sme my lepší od tej Ameriky? Keď, keď teraz vynecháme GMO, potraviny a tieto záležitosti, v čom, v čom konkrétne je tá Európa akoby popredu v kvalite potravín? keď sa pozrieme na to prakticky. V no, eh, prvom rade, eh, eh, eh, eh, ešte kým sa dostaneme ako k právu a k vede, uh -huh. máme tu tradíciu. Európa, mnohé európske krajiny sú známe svojou dobrou kuchyňou, ktorá je vychválená Sú to francúzni uh -huh. iné krajiny, eh, ktoré majú svoju vlastnú kuchyňu a ktorá je založená na to, že gastronómia má svoje významné miesto, v ľudskom živote, v ľudskej spoločnosti, v Ukrajine, ako viete, kde keď je obec, tak to trvá aj dve hodiny a tak ďalej. Jasné. Americký štým života prinies iný in požiadavok, na to, aby povedme, ten obec netrval tak dlho, že vlastne, napríklad aj to, to jedlo často je určitým spôsobom ako nutné zlo. V tej tradičnej Európe to takto není. Mm -hmm. to, je, to, je, je tam to, to jedlo je určitý symbol konviviality, to, že ľudia sú spolu, to, že teda vychutnajú ako plody, práce, umenia a tak ďalej. Znamená, že aj ten fenomén fast food, toho rýchlej, rýchle, rýchlej reštaurácie, rýchle, rýchlej gastronomie, ten, ktorý sa rozvinul v Amerike, je protiklad toho, čo hovorí európska tradícia, že jedlo aj o tom, že sa ľudia stretnú, že mm. sa porozprávajú, že spoločne si niečo vychutnajú. Jasné. Takže toto je nejaký ten základ. Potom, keď sa dostaneme k samotným tým predpisom, je samozrejme pravda, že aj v tej Európe zase až také úžasné, ako by sme, no. ako by sme to tvrdili podľa tej vety, že my to tu máme dobre a tam to máme horšie, tak o tom sa dá tiež všeličo všeličo povedať e Takisto aj, aj hormóny, aj antibiotika, aj antibiotika, aj a to všetko tu funguje, mm -hmm. a to rovnako beží. Iba, že e, by som povedal, že niektoré už konkrétne normy, že koľko napríklad tam tých rezidú môže byť, e, aké hormóny a kedy a, a kde sa môžu použiť. E, v, to, v takýchto konkrétnych prípadoch tu už e, sú nejaké obmedzenia, ktoré sú v Spojených štátoch menej prísné. Z tohto pohľadu sa môže naozaj zdať, a do istej miery je to aj pravda, že e, tá úroveň e, bezpečnosti spotrebiteľov je e, na vyššej úrovni. Uh -huh. e, a môžem aj keď vysvetliť, prečo to tak je, v čom sa teda líši e, taký ten... E, vedecký uhol pohľadnú na celú túto záležitosť. Jasné, to je, vysvetlite. To povedať aj vysvetlite, to je zaujímavé, jasné, to nás zaujíma, že, že v čom to je. Pretože, pretože na to, aby spotrebitelia, či už v Amerike alebo u nás jedli potraviny, ktoré nie sú škodlivé, je záujen v obidvoch, v obidvoch týchto regiónoch mhm. a každý, každý tento region, či už sú to Spojené štáty alebo Európa, si postupom času vyvinulo vlastné postupy, ktoré tomu majú zabrániť. Aby sme teda jedli veci, ktoré sú, by boli teda nejaké nebezpečné. Ten zásadný rozdiel, ktorý existuje v dnešnej dobe, je asi v tom, že v Spojených štátoch je konečnou referenciou a jedinou referenciou toho, či je niečo škodlivé, úroveň vedeckého poznania. Na prvý pohľad to znie e, veľmi teda ako vznešenie, však teda, keď je to raz veda, keď je to veda, raz má povedať, tak ľudia naozaj môžu spokojne spávať. No, e, trochu problematickejšie je to, keď si to e, rozmeníme nadrobné, pretože e, na to, aby bol nejaký produkt, napríklad chemický, ktorý je súčasť s zakázaný, tak oni musia mať v podstate skaloperný dôkaz o tom, že to naozaj škodlivé je. To znamená, že nejaké podroz, podozrenie, aj keď je seba lepšie doložené, pokiaľ, sa, pokiaľ teda nie je nejako všeobecne akceptované, pokiaľ tá váha tých dôkazov nie je kritická, tak jednoducho takýto produkt zakázaný tam nie a nemôže byť. A preto oni tvrdia, že, že naším kritériom je veda. A že teda v tej Európe s tými vedeckými kritériami, to je slabšie. Z Európa... ...k trochu inému, ja hovorím, trochu inému prístupu, pretože v Európe existuje, alebo sa, by sa mal uplatňovať tzv. princíp opatrnosti. Hm. Princíp opatrnosti, zjednodušene povedané, spočíva v tom, že my, aby sme nejakým spôsobom aspoň dočasne zabránili prítomnosti nejakého produktu na trhu a v potravinách, nemusíme mať skaloperný a jednoznačný dôkaz o škodnosti. Tu nás stačí naozaj to, že je názor vo vedeckej komunite radikálne rozdelený, že sú významné veci, ktorí tvrdia, že je to v poriadku. Sú iní významné veci, ktorí tvrdia že je to škodlivé. Toto je, by som povedal, taká slevá ulička a Európa sa to rozhodla riešiť tým, že v takýchto príkladoch by sa mal uplatňovať tento princíp opatrnosti. Aha, to, čo či... sa vždycky vždy uplatňuje, môže ako druhá vec. Ja môžem povedať viacero príkladov kde teda uh, podľa mňa by sa ten princíp opatrnosti uplatňoval, mal, ale sa neuplatňuje, začiaľ. Mm -hmm. Ale, ale toto, toto takýmto spôsobom funguje. Čiže v Amerike oni hovoria, my máme princíp proaktivity, to znamená, že ideme do dokedy to je, naozaj nie je jednoznačne preukázané, mm -hmm. že to je škodlivé. A to, aby to bolo jednoznačne preukázané, tak tam sú je množstvo všelijakých sídloch ako sa to dá nejakým spôsobom odložiť, aby to bolo ešte nespor, aby sa ten produkt mohol, mohol ešte predávať. A zase tých príkladov je nesmierne veľa počinutým sprážkom DDT, ktorý bol zakázný až 10 rokov potom, kde skutočne už vážne podozrenie mm. o škodlivosti existovalo. Dobre, ale toto som rád, že ste to takto hobšie rozvinuli. Tieto dva rôzne náhľady na kvalitu bezpečnosť potravín, ten americký versus ten európsky. To je také zaujímavé, mne teda z toho všetkého, čo ste doteraz povedali, vychádza taká jednoduchá poučka, že ten americký trh je teda v prípade potravín ďaleko liberálnejší ako ten európsky. A teraz to, to, čo ma zaujíma, že akože bude to trošku taká provokatívna otázka, ale ja ju naozaj myslím vážne. A nie je to na škodu Európy, že sme v týchto oblastiach takí konzervatívci, teda v prípade bezpečnosti potravín, že uplatňujeme ten princíp bezpečnosti. A nebrzdí to náš rozvoj, takéto prísne kritéria, alebo ja predpokladám, že aj v tejto oblasti platí nejaká priama úmera, že čím prísnejšie pravidlá, tým väčšia finančná záťaž na polnohospodárov, producentov potravín a tak ďalej, že... Nie sme my vďaka tomuto nejak tak pozadu pozadustov Amerikou práve preto, lebo my sme takíto konzervatívci a oni zvolili takýto liberálny prístup, ktorý v konečnom dôsledku v ekonomickom vyjadrení je vždy akoby ten, ten priaznivejší? E, samozrejme, ani na túto otázku sa nedá odpovedať áno alebo nie. Čierno-bielo, i keď priznám sa, že skôr patrí medzi týchto ktorí by sa prikláňali k tomu nie, ale není to úplne tak. Mhm. E, môžeme mať niektoré e, konkrétne oblasti, kde e, by som povedal, tie európske predpisy e, sa netýkajú tak bezprostredne ako ochrany spotrebiteľa a e, prinášajú e, zvýšené teda, náklady pre výrobcov, podnikateľov a e, trošku ten podnikateľský život komplikujú tým pádom samozrejme sú trochu brzdené ako inovácie. Napríklad v oblasti živočišnej výroby v Európe máme, v sa tomu hovorí, animal welfare. To znamená, že zvierata, teda hospodárske zvieratá by sa mali sovať, keď to poviem tak vo vôdzovkách, humánne, že by nemali byť predmetom nejakého súrového zaobchádzania. Napríklad pri doprave na dlhej vzdialenosti, tak sa bežne stávalo, že to trvá aj 3 dní a tie zvieratá hmm. nedostali ani na spíte. Takéto veci by sa nemali stávať. Samozrejme, sú tam kritériá, koľko ich zviera, či už sú to sliedky, kačice, alebo aj nasatá, e, e, koľko ich má byť na nejakú plochu. No, čiže Európa má takéto predpisy, ktoré v iných krajinách, nie sú, myslím, že aj v Spojených štátoch rozhodne tie predpisy, čo sa tohto týka, nie sú na takejto úrovni. No o toto sa dá teda vyskutovať, či je to správne alebo nie. Samozrejme potom platí to, že keď si povedzme Európa zavedie takéto predpisy, tak vlastne nemôže od dovožcov požadovať, aby v krajinách odkiaľ sa povedzme to meso dováža E, boli e, uplatňované také isté pravidlá. To znamená, že z hľadiska obchodu naozaj potom naši e, polnospodári, chovatelia sú e, v konkurenčnej nevýhode oproti ich konkurentom z krajín, kde tieto predpisy neplatia. Mm. Takže toto je taká oblasť, ktorá sa priamo netýka ako ľudského zdravia, ale z hľadiska nejakého normálneho človeka, keby keby človek, ako som ja, mesta, videl, jak, keď sa aj s tými zvieratmi nejakú surovo zaobchádza, že povedzme tri dní, nedostanú na jezde alebo napiť a že, jak v podstate zvieratá trpia, tak asi by to so mnoho takisto zalomcovalo. Jasné. Čiže je to teda trend, po ktorým by, by sa malo ísť. Ale zase tento trend v Európe, je v rozpore s intenzifikáciou výrovy, pretože čím ja venujem pozornosť takýmto veciam, tým vlastne naberám na rentabilite. No presne že tak. Je vlastne Čiže... nejaká taká, neviem, biať také civilizačné záujmy a normy s ekonomickými normami. No. Takže z tohto pohľadu sa dá naozaj povedať, že je, je to trošku ako keby brzda pre hospodársky rozvoj Európy, keď len spomeniem tento príklad. Potom môžeme mať iné príklady, že sú to naozaj tie e, produkty, ktoré sú e, kontroverzné, ktoré v Európe sú zakázané a povedzme v Spojených štátoch sú povolené. A tam už potom e, síce bezprostredne e, tí výrobcovia, tí podnikatelia e, to ocenia, že že žijú v takom liberálnejšom prostredí, ale na druhej strane po dlhšej dobe, keď to naozaj začne spôsobovať nejaké zbra, veľké zdravotné problémy vo významnej časti populácie, tak potom je to už otázka matematiky, aby sa aj z ekonomického hľadiska zhodnotilo, že e, kde sú tie plusy, a kde sú minusy, aj v tej ekonomické oblasti. Dobre, ale, tu, tu, ale počkajte, že ale toto rozumiem, že aj že vy ste teda za ten konzervatívnejší prístup, to som aj očakával, že teda áno, že môže toto, tieto naše prísnejšie kritéria pôsobiť v rámci ekonomiky nejakú brzdu, ale že na druhej strane, to je taký klasický argument, na druhej strane máme vysokú šancu, že tu budeme mať zdravšie obyvateľstvo, keďže dodržiavame takéto prísnejšie kritéria. Lenže je toto naozaj pravda? že Viete, že naozaj je to tak, že tí americkí farmári a producenti potravín, keďže idú tou liberálnejšou cestou, keďže sú tam povolené GMO potraviny, rastové hormóny, to všetko, z čoho by sa tu ľuďom točila hlava, je naozaj pravda a máme na to nejakú relevantnú štatistiku, že tam tí ľudia v Amerike sú horlavejší kvôli tomuto? Existuje takáto nejaká štatistika, kde by vám jednoznačne vyšlo, že áno, vďaka tomu, že sú v Amerike liberálni, tak vďaka tomu majú chorlavejšie obyvateľstvo? Keby sme takú štatistiku mali, tak by sme nemuseli viesť tento rozhovor. Ja vidíte. To, Takže to vlastne... Takú, celé... takú, áno, čiže takáto štatistika, kde, kde by to bolo... Toto, toto, je, toto je A, či jedna a jedna sú dva, taká štatistika neexistuje. Môžeme hovoriť o všeobecných trendoch, o všeobecných tendenciách. Vie sa napríklad, že v Spojených štátoch je významná časť populácie, ktorá raste, ktorí, ktorí sú obezní v podstatne väčšej miere ako v Európe. Mm -hmm. Toto je jedno objektívne kritérium. Ale prečo to tak je? My, jednoducho tých príčin a tých potenciálnych dôvodov a faktorov je toľko že tam sa nedá povedať, že preto, lebo sa vo väčšej miere používajú v, pri výrobe, pri cho, v, chove hospodárských zvierat rastlové hormóny, že teda Američania vo väčšej miere sa stávajú obezními. Pretože tam sú aj ďalšie faktory. Samozrejme, takisto v Spojených štátoch je v priemere pravdepodobne vyššia miera rôznych alergií, možno aj rôznych typov rakoviny. Ale nechcem zachádzať do detajlov, lebo úplne presne to nepoznám Hej. tieto štatistiky, ale, ale v zásade, keď si člo, človek prečíta toto, hento, on nám to, tak poskladá to dokopy, tak takýto obraz z toho asi môže mať. To neznamená, že mnohé tie, tieto choroby a mnohé tieto fenomény v Európe neexistujú, ale Európa takisto je ďaleko od toho, aby sme boli mali nejaké spravovanie bio. No ano, veď, veď my len práve. Tu hovoríme, <laughs> My len tu hovoríme, že čo sa týka tých noriem na ochranu e, e, spotrebiteľa, tak máme ich o niečo prísnejšie a tým pádom ako výsledok by mohol byť asi to, že... E, to výstavenie populácií populácii určitým rizikovým faktorom je nižšie a aj do určitej miery určitá nižšia chorlavosť mala byť. Ale no, zase. Tá náme, to neviete z aj... potvrdiť. Neviete to z potvrdiť. A ja, keby som bol teraz človek zameraný len na ekonomiku a sledov by som si oproti vám, tak by som vám povedal, viete čo, pán Šarmír, tak toto je. Že my sme tu presadili nejaký konzervatívny princíp, ktorý v konečnom dôsledku nič dobré nerobí, len nám prináša v porovnaní s Amerikou v prípade teda kvality potravy na bezpečnosti horšie miesto. Jednoducho nie sme s nimi konkurencieschopní, lebo oni majú ďaleko liberálnejší trh. A keď nebudete argumentovať dobre, ale my máme zdravšie obyvateľstvo, tak to vlastne ani nie je pravda, lebo na to nemáme žiadne štatistiky, takže si vlastne sami sebe škodíme. A preto si myslím ako ekonóm, že by sme mali v tomto prípade tie naše kritéria poľaviť, lebo žiadne štatistiky ani číslami neukazujú v tejto chvíli, že to, čo momentálne robíme, je správne. Čo by ste mi na to povedali? No, v prvom rade, to, že čo sa týka obezity, tak to je podložené štatistikami. Napríklad. Mm -hmm. A potom, potom e, sú štatistiky, len ja ich teraz e, nemám v hlave, e, je e, epidemiológia, že aká je miera výskutu napríklad v určitých typoch rakoviny. Samozrejme aj v rámci Spojených štátov, aj v rámci Európy sa to líši z krajiny teraz z oblasti na oblasť. Áno, ale keď dá sa urobiť priemer za celú Európsku a za celú Ameriku, čiže keď by si niekto s tým dal tú hobotu, mm. ja som si ju zatiaľ ešte v tomto ohľade nedal, tak k nejakým výsledkom by sa dalo dospieť. A keď sa takto o tom bavíme, tak aj o tom rozmýšľame, si tú robotu dá. A, je... a to by bolo možno dobre, to by bol dobrý argument aj pre europoslancov, viete, ktorí teraz budú rozhodovať o tom, že alebo budú sa vyjadrovať a vyjadrujú sa vlastne k tomu. Ja ich zámerne spomínam, lebo máme pripravený rozhovor aj s jedným pánom europoslancom, ale k tomu sa o malú chvíľku samozrejme dostaneme. Ja ešte jednu vec by som chcel, keď... lebo dnes by som bol rád, aby sme vyvrátili také tie kaďaké, stereotypy, ktoré okolo tejto témy lietajú, tak ja som kdesi zachytil, že my tu síce na Slovensku veľmi radi rozprávame o tom, že my tu GMO potraviny nekonzumujeme, nekonzumujeme, že sme tu chránení pred GMO a podobné veci. Ale zachytil som takú informáciu a vy ma teraz, pán Šarmír, trošku zorientujete, že či je to pravda alebo nie. Ja som zachytil takú informáciu, že my tu síce povedzme tie GMO potraviny nemáme, respektíve ani zďaleka nie v takej miere ako v Amerike, ale že naše zvieratá sú chované GMO potravinami a my sa vlastne potom síce nejeme ich priamo, tie GMO potraviny, ale cez tie zvieratá, ktoré konzumujeme, cez tie zvieratá sa nám tie GMO potraviny tak či tak do toho nášho tela dostávajú. Tak mi povedzte teraz, je to pravda alebo nie? Sú naozaj naše zvieratá, ktoré my tu konzumujeme a ktorých výrobky konzumujeme alebo teda produkty konzumujeme, sú naozaj tieto zvieratá chované GMO potravinami? Áno, je to pravda. Samozrejme nie GMO ale je GMO krmivaní. Tak, tak. tak. Keď aby som to ja... povedal, už úplne presnejšie. Presne, to som e, je, to, je to zase otázka, ktorá je. Prečo to tak je, je to otázka komplexná. E, samozrejme aj v oblasti krmív, v oblasti teda chovu hospodárskych zvierat sa dlhodobo ide na rentabilitu. E, dlhodobo sa hľadali. E, výživové prvky, nutričné, nejaké zloženia na to, aby pri najmenších ekonomických vkladoch boli čo najlepšie výsledky. A títo odborníci, ktorí presadzujú a propadujú dnešný systém, tvrdia, že v veľmi dôležitou zložk zložkou krmív sú olejnými, konkrétne soja. No. Túto soju v Európe testujeme veľmi málo. Mm -hmm. Prečo to tak je, to je to, na to sa, o tom sa môžeme baviť takisto dlho. Fakt je ale to, že Európa je vzhľadom na potrebu soje pre krvné zmesy, dlhodobo nie je, nie je sebestačná. Takže táto soja sa vo veľkom dováža z amerického kontinentu, nie len zo Spojených štátov, ale aj z Argentíny, Brazílie a iných juhamerických krajín, aj preto, že teda tam klimatické podmienky sú priaznivejšie. No a táto soja, ktorá sa dováža, je v podstate na viac ako 90% GMO soja. To znamená väčšinou teda soja, ktorá bola geneticky modifikovaná tak, aby bola tolerantná na hliezdny herbicid Monsanta Roundup. Mm -hmm. No a toto sa tu naozaj dostáva. Ten rozdiel oproti, potravin potravinách, oproti potravinám, ktoré by priamo mohli obsahovať geneticky modifikované plodiny, je v tom, že napríklad keď máte kukuricu, láhodkovú kukuricu alebo teda aj nadpisy kukuricu, tak e, podľa európskych pravidiel by to malo byť označené aj na tej kukurici láhodkovej, by to malo byť napísané, či to je geneticky modifikovaná kukurica alebo nie. E, a keďže teda ľudia väčšinou sú voči tomuto nedôverčiví, tak vlastne ani nechceli takéto veci kupovať a v podstate na trhu, ja som to ešte u nás ani nezaregistroval a mnohé obchodné lekáce aj vyhlásili že vlastne takéto produkty v Európe sa ani neponúkajú. A to je aj jedna z príčin, prečo geneticky modifikované plodiny sú dlhodobo v Európe na ústupe, jednoducho preto, že na to nie je odbyt. A čo sa týka tej soje, tak jednoducho je málo a musíme ju dovážať, mm -hmm. no ale zase tam platí ten rozdiel, že, že, že produkty živočišnej výroby, či už je to, je to mlieko, meso, vajcia alebo čokoľvek, nemusia byť označené, no. že pochádzajú zo zvierat, ktoré boli krmené no e, geneticky modifikovanou sojou napríklad, alebo krmnými smesami, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú no. soju. Čiže toto je a aj je otázka, otázka označovania Samozrejme, aj toto sa nejakým spôsobom vedecky skúmalo, že tých štúdie je veľa, aj o tých štúdiách sa za nesmierne veľa porozprávať, či je teda možné, aby produkty živočišnej výroby, keď tie zvieratá boli krmené mm -hmm. GMO, môžu predstavovať aj nejaké riziko. Samozrejme, že protagonisti GMO budú tvrdiť, že neexistuje žiaden dôkaz, že ani priama konzumácia takýchto plodín alebo potravín obsahujúcich takéto plodiny, že by bola škodlivá. O tom sa dá dlho diskutovať a ja by som o tom vždy povedať. Ale tu nás sa dostávame ešte ďalej u tých zvierat. Že to už je ako ďalší, ďalší článok reťazca a tam by sa to ako dokázalo ešte ťažšie. Ale odpoveď na vašu otázku je. Áno, no. meso, mlieko, vajcia, ktoré tu konzuleme, je zo zvierat, ktoré, pokiaľ pokiaľ to není označené ako bioprodukt, ktoré teda e, boli krmené krmnými mesami, ktoré. Viete, ja to len preto sa pýtam, lebo my tu všetci, no všetci veľa ľudí na Slovensku tu rado žije v takých predstavách, ktoré sa celkom nezakladajú na pravde. A ja si teraz viem predstaviť niekoho, kto ide do obchodu a ešte s radosťou si kúpuje mlieko, niečo a teší sa z toho, že wow, že ako je nám tu v tej Európskej únii alebo teda v Európe na Slovensku dobré, že my ešte takéto veci tu nemáme. A teraz ja, ja nie, ani nechcem strašiť, veď vy ste sám podali, že na to sú dlhé dohady, o tom by sme sa dlho mohli baviť, že akým spôsobom ovplyvňuje to, keď kráva je chovaná nejakou GMO, nejakým GMO krvivom, akým spôsobom sa do toho mlieka to dostane alebo nie. Ja teda nechcem tu robiť nejaké závery, len chcem zároveň, aby sme povedali pravdu ľuďom, ktorí to teraz počúvajú, že ak si úplne myslíte, že tu žiadne GMO krmiva nie sú, no tak ste proste naomilé vy pijete mlieko od kravy, ktorá takýmto niečím krmená je. A toto treba povedať otvorene, lebo my tu máme, viete, predstavu, že keď sa teraz hovorí o GMO a o TTIP, o ktorej sa dnes budeme baviť, tak máme pocit, že tu žijeme v nejakej ružovej bublinke, že my tu máme zrazu veľmi kvalitné potraviny. Na rozdiel od Ameriko, Američanov, proste my tu žijeme si pomaly ako v raji. Naše zvieratá v živote nevideli nič GMO a, a proste to nie je pravda. Máme tu geneticky modifikované krmivá, ktoré zvieratka, ktoré my papáme, alebo teda v ich produktieme, no tak tie takto krmené sú. A som rád, že ste to teda potvrdili, že ste to takto otvorene povedali. Uh, urobíme to teraz takto. Um, ja som sa snažil dnes, uh, pána europoslanca, ktorého malú chvíľku privítame, snažil som sa ho nejako presmerovať na Skype, aby ste vydvaja mohli spolu aj komunikovať, ale nepodarilo sa. Tak pán Šarmír, skúsme ešte jednu takú vec od, na, akože naznačiť, začať a potom ja by som to urobil tak, že na chvíľu si zoberiem toho pána europoslanca na telefónu linku, ja vás ruším a potom budem pokračovať ďalej s vami. Ale skúsme tú tému aspoň otvoriť. Hovorili sme teraz, o porovnávali sme to, ako to funguje v Amerike, v Európe a tak v prípade týchto potravín a vôbec kvality potravín, kontroly potravín a tak ďalej. Skúsme sa teraz trošku posunúť ďalej k tej TTIP zmluve. Tam panuje taká vážna obava, že ak táto zmluva prejde, tak sa k nám na Slovensku dostanú geneticky modifikované potraviny v ďaleko väčšej miere. Tak skúsme to len tak v tejto chvíli načať, že čo si o tomto myslíte vy, že či ste tiež ako ten človek, ktorý si myslí, že áno, alebo, alebo v tomto smere by ste ne, nerobili nejakú paniku a že proste toto nám nehrozí. Čo si vy myslíte o tomto? Ja si myslím, že Napriek ubezpečovaniu kompetentných tuná takéto riziko do určitej miery existuje. Na čo by sa potom robila zmluva o voľnom obchode, o odstraňovaní rôznych bariér obchodu, ak by sme zároveň tvrdili, že e, takéto garancie ostanú na e, rovnakej úrovni. E, ja si myslím, že aj keď... E, Nemusí, nemusí sa to urobiť priamo, že by teda eh, došlo k priamo k nejakej eh, zmene eh, európskych predpisov a európskych noriem. Eh, môže sa to urobiť nepriamo. Napríklad, eh, keď som aj čítal stanovisko eh, teda rezolúciu Európskeho parlamentu k eh, TTIP, toto není ako nejaké posúdenie doterajších eh, rokovaní, pretože vlastně žiadné výsledky z rokovania ešte nie sú známe toto je len toto re, rezolúcia Európskeho parlamentu má dať iba nejaké také červené mantinely, že kadec sa to má nejakým, nejakým spôsobom uberať. E, tak keď som si to nejakým spôsobom pozeral, ale je to dlhé, tak možno mi to ušlo, nenašiel som tam ani slovo o tom princípe opatrnosti, že by teda poslanci trvali na tom, aby si Európska únia uchránila princíp opatrnosti. Toto je ako jedna vec. druhá vec je to, že v rámci e, TTIP, jedna z dôležitých kapitol je tzv. regulačná kooperácia. To znamená spolupráca v oblasti normotvorby po uzavretí a podpise a prijatí TTIP. A tam už sa očíta s tým, že akákoľvek ďalšia nejaká norma, ktorý by sme chceli tu na nejakú príjmaťe, prijať v záujme teda napríklad spotrebiteľov, skôrne sa to dostane do parlamentov a sa o tom bude hovoriť, tak musí byť prerokovaná so záujmovými stranami, e, najmä nej. teda tam sú rôzne teda, priemyselné lobistické organizácie a tak ďalej, hmm. aby sa mala skúmať dopad tejto normy na medzinárodný obchod. To je to hlavné kritérium. Takže tamto riziko je už veľké. Hmm. A potom je tu ešte tretia vec, kde, e, kde sa dá priamo ukázať, že už v dnešnej dobe vlastne PTIP e, e, vplýva na normotvorbu v Európe, je to, že e, o tom ste sa už zmienili, že e, posledné európske, e, iniciatívy Európskej komisie v oblasti GMO smerujú k tomu, aby členské štáty si mohli samé rozhodnúť, či teda no. budú, budú používať alebo dovážať a v krmivách GMO. Toto, a to není tajomstvo, bolo okamžite napadnuté Američanmi, že takéto niečo, aby Európa takéto niečo prijala, je to v rozpore s rokovaniami o TTIP. To znamená, že vlastne je to už priamy dopad na európsku normu, na a na európsku nejakú. Nejak, nejakú autonómiu v tejto oblasti. Čiže vlastne toto priamo protirečí s vyhláseniami Európskej komisie, že rokovania sa v tejto oblasti týkať nebudú. Počkajte, čiže dobre to chápem, že Američania sa postavili na zadne v tomto prípade? Áno, teda... ako náhľad, e, ako samozrejme oni nemôžu povedať, my vám to zakazujeme, no. ale na, náhľad dali najavo svoju, svoje obavy a svoje výhrady k tomu, že v Európe sa niečo takéto chystá. Aha. No, no ano, oni sa... Tak... povedali, že takéto niečo, ak to chce Európa prijať, je v rozpore s rokovaniami o TTIP. No dobré, a, a, čo, si je... tým máme, a čo si po tým máme predstaviť, že je to v rozpore? Že to tým pádom celá TTIP padá pre nich? Že pre nich je to už tým pádom nezaujímavé? Alebo čo tým chceli povedať? To znamená, Američania. že je to, taká, je to taký zvýhnutý varovný prst, Aha. že Pozrite sa, keď chcete tu nás skúšať takéto niečo na nás, tak, a chcete zároveň uzavrieť s nami dohodu o transatlantickom partnerstve, tak vás upozorujem, že to, toto nie je kompatibilné, to, to, že Aha. týmto smerom je cesta zarúbaná. Áno. Jasné. To jasné. neznamená, že, teraz, že by povedali, že keď to príjmete, tak my, my odsúkujeme od rokovacieho stola. Mm. Tým vlastne je to, je to taká určitá vyhrážka, ktorá má na negociácie dopad. Pretože tam sú ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá dohoda uzavrela. No nič, dobre, urobíme mi to tak, dáme si teraz pesničku a cez pesničku ja sa pokúsim spojiť s jedným europoslancom, ktorého meno sa dozviete po pesničke. Vy, pán Šarmír, ak môžete, dajte teraz naše, zapnite si rádio, aby ste teda počuli, o čom sa budeme rozprávať. Máte možnosť? Ste niekde pri počítači, predpokladám, či ani nie? Nie, nie, som pri počítači, tak nič, no, tak budeme mať trošku taký teraz informačný výpadok na chvíľku, lebo zobereme si europoslanca jedného po, po pesničke a ja vám potom samozrejme po rozhovore s ním budem volať ďalej a budeme pokračovať v tomto našom rozhovore. Takže pre túto chvíľu vám ďakujem veľmi pekne, ale budeme sa ešte počuť, takže už určite ostanete niekde pri telefóne. Zatiaľ ďakujem. Čiže vy te, vypnem telefon, Áno, vypnite a ja vám za chvíľku áno, dobre, samozrejme potom tom rozhovore budem volať. Tak, to sme sa zaujímavé veci dozvedeli. To som ani netušil. To som teda vedel, že že teda Európska únia takýmto spôsobom pritlačila teda presadila, alebo teda Európska komisia presadila, že teda sa to bude rozhodovať na národnej úrovni, ale toto je novinka, čo teraz sme sa dozvedeli tak ideme za informáciami ale po pesničke Na Natalí Zrišev Kuchař ho dává Dává Dává Strávní voľa byva Tvúrá Dobry by inspiracja, stawa Coś tak le dacji, szpenat Śpeć, péć, pešper, spéć, penat Vszco je proti Ako nad tým tak rozmýšľam, tak možno nejaký špenát, ale jedine tak v budúcnosti pokropený nejakým tým randapom. Samozrejme, teraz si trošku robím strandu a frajerím v tejto chvíli. Berte to tak s rezervou, čo v tejto chvíli rozprávam. Možno to naozaj vôbec tak nevyzerá a možno to nebude také negatívne, ako to v tejto chvíli prezentujem. Počúvate, vážení posluchači Relácu, v prvej línii, v rámci ktorej sa dnes bavíme o geneticky modifikovaných potravinách. V súvislosti práve s tým, čo sa teraz rieši aj na európskej, a v podstate dalo by sa povedať aj na americkej úrovni, pretože bavíme sa o geneticky modifikovaných potravinách a o tom, že či nejakým spôsobom nám do budúcna hrozí, že ich budeme jesť tu u nás vo väčšej miere, pretože je tu taká obava, že po schválení tejto zmluvy jednoducho už takým firmám ako napríklad Monsanto, ktorá produkuje inak spomínaný pesticíd rand, Rundup. Nebude nič stať v ceste, aby nám sem tieto dobroty nejakým spôsobom poslala a zarábala na tom. Ale samozrejme sú tu aj iné, iné názory. V tej prvej časti našej dnešnej relácie, a samozrejme ešte si ho zoberieme na telefónu linku, ste počuli Igora Šarmíra zo slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. No a ja som vám slúbil, že, že po tej pesničke by sme si zobrali niekoho, kto tam v tom našom Európskom parlamente pôsobí, že by sme sa teda popýtali na informácie. viete, že akože z prvej rúky, aby sme teda mali informácie. No a v tejto chvíli máme na našej telefóne linke pána europoslanca Branislava Škripeka a počujeme sa, pán Škripek, dobrý večer. Áno, počujeme sa. Dobrý no, večer, výborne. Prým. Dobre, počúvali ste túto reláciu, či ani veľmi nie zatiaľ? Um, nie, nie bohužiaľ, veľmi som sa tomu nedostal. Mal som prácu v kancelárii v Bratislave a keď som sa Cestoval som sem, takže teda bývam mimo Bratislavy, hmm. takže som sa len teraz natrel, takže bohužiaľ ja nie som tu. Dobre, úplne a ja, vám, ja vám teda poviem, o čo ide. My sa tu bavíme o, o tej zmluve TTIP a o tom, že do akej miery nám tu teraz hrozí, že sa nám sem dostanú geneticky modifikované potraviny. Tak hneď tak na úvod ma zaujíma, že tá TTIP zmluva má samozrejme svojich obhajcov na jednej strane, na druhej strane rovnako zaritých odporcov. A tak hneď na úvod tohto telefonátu by ma zaujímalo, že na ktorej strane stojíte, strane, týchto barikád dvoch stojíte vy? Ako vy vnímate túto TTIP zmluvu? Pozitívne alebo skôr negatívne? No To potrebujeme mať dojasnené, že čo nám tá zmluva môže priniesť a čo dobrého by nám tiež mohla spôsobiť. Takže hmm. to podľa toho sa k postaviť a obsah zmluvy ešte nie je známy. Dobre, v čom Takže vidíte pánne, pozitíva? Pozitíva vidím jednoznačne v tom, že e, môže priniesť e, aj pre, pre zvlášť pre Slovensko vyššiu zamestovnosť, ale pre celú Európu. A predovšetkým v tom, že toto je e, chystávať dohoda dvoch veľkých obchodných hráčov a ak ju neuzavrieme, keď to poviemme úplne jednoducho, my zo Spojenými štátky, tak ju uzavrie niekto iný. A treba sa zamyslieť, či v tom vidíme len negatíva. Takže zatiaľ, čo viem, ekonomické odady hovoria, že pre celú Európsku úniu by to mohlo znamenať až milión pracovných miest, zvlášť pre Slovensko predpokladených 25 tisíc pracovných miest. Takže keď sa pozrieme na to z tohto pohľadu, potom táto zmluva by mohla zjednodušiť obchod so Spojenými štátmi a zvýšiť poľnopriemyslu na tvorbe hrubého domáceho produktu z 15% 25 na 20%. Takže takisto by mali písť nové obchodné príležitosti pre malé a stredné podniky, pre mikropodniky a toto sú významní tvorcovia pracovných miest v Európe. Takže. Čiže pozitíva aj, najmä v tej hospodárskej oblasti, ekonomika, hospodárstvo, Áno, je pozitíva, ale sú tam tie nebezpečné negatívne uh -huh. veci, proti ktorým ja sa stáviam, aj proti ktorým som hlasoval, aj proti uh, GMO, ja som odmietol, aby sme uravčili pestovanie GMO na Slovensku, ale treba povedať, že my na ja Slovensku pestujeme. Takže uh, sú tu negatíva, voči ktorým, ok, oh, ohľadne ktorých sme dali určité úsledenia posledné štrasburské rokovanie pred minulý týždeň hmm. a tam som vlásoval za to, aby sme boli ohozretnejšie a dávali pozor na negatíva, ktoré to môže priniesť. No a vy tie negatíva teda hlavne v čom vidíte? Alebo rizika tej zmluvy ešte to ma zaujíma. Keď ste hovorili o pozitívach teda v tej ekonomickej, hospodárskej oblasti, Ale, v čom vidíte naopak rizika no, tejto zmluvy? No tak predovšetkým, aby sme nezničili bezpeč bezpečnosť potravín a výrobkov, Čiže nemôžeme obetovať vlastné normy týkajúci sa bezpečnosti potravy napríklad, alebo bezpečnosti zdravia, ďalej zdravia zvierat. Potom my máme vyššie sociálne a environmentálne normy a normy na ochranu údajov. Potom v tejto zmluve treba dbať na našu kultúrnu rozmanitosť. Takže bezpečnosť potravín to je pre mňa dôležité, ktoré mm. konzumujeme, ochrana osobných údajov Európanov mm. a služby o všeobecnom záujme, toto nemôžeme spochybniť. Mm. Vám je ste známe, že Európska komisia ale rozhodla v poslednej dobe o tom, že jednoducho o tom, či sa budú v jednotlivých krajinách pestovať alebo nepestovať GMO potraviny, že o tomto si bude rozhodovať samotne každý národný štát. Je vám táto vec známa? Wow. Je. No. Áno, ja som za to hlasoval. Vy ste za to hlasovali, my sme vám za to samozrejme vďační za takéto hlasovanie, lebo to je iste dobré, keď má v konečnom dôsledku táto právomoc prejsť na národný štát, ale my sme sa vám áno. teraz, a to je chyba, že ste nepočúvali túto reláciu, lebo my sme sa teraz dozvedeli od pána Šarmíra, teda od hostia, ktorý bol pred vami, ešte aj bude v tejto áno. relácii, z potravinárskej komory, že jednoducho Američania sa za toto na vás nahnevali a že zdvihli varovný prst a povedali, jednoducho povedané, tudy cesta nevede a že ak mieníte takéto veci robiť, že proste budete prenášať kompetencie na národné štáty, ale chcete s námi uzavrieť transatlantickú dohodu takýchto rozmerov, takže toto, toto nie, že stade to cesta nepôjde a na tomto sa nedohodneme. Sú vám známe tieto dalo by sa povedať vyhrážky americkej strany? <coughs> nie úplne takýmto spôsobom. Ani by som nepovedal, že je to ešte také rázne. Mm -hmm. uh, EU platí princíp predbežnej opatrnosti a my hodnotíme tie rizika, ktoré toto môže priniesť, zvlášť teda ohľadne napríklad GMO, keď o nich chceme hovoriť podstatne, alebo teda hlavne sa na to zamerať. A začiatkom tohto roka sme v Európskom parlamentu schválili smernicu, ktorá umožňuje členským štátom zakázať na svojom území pestovanie týchto plodín, bez ohľadu na to, či ich schválil uh, úrad, ktorý. Uh, uh, schváluje bezpečnosť potravín, ktorý je úrad EFSA. A tento predtým mal takú veľkú právomoc, že on keď niečo schválil, tak uh, jednotlivé členské štáty, ani Slovensko, sa nemohli voči tomu uhľadiť. Uh -huh. Lenže my sme schválili smernicu, ktorá má vysokú záväznosť um, Európskeho parlamentu a rady, ktorou sa mení táto smernica, ktorá to predtým neumožňovala. Je platná od apríla 2015. ...a vzťahuje sa na geneticky modifikované rastliny... ...povolené pre testovanie podľa tej predchádzajúcej smernice. ...a nemení ten schvalovací proces... ...a zavádza možnosť pre členské štáty... ...aby na svojom území obmedzili alebo zakázali toto testovanie. No, to áno, to, to je jasné... ...ale teraz ide o tú americkú stranu... ...že ona toto nejako neprijala s veľkou vôľou... ...teraz som diplomatický, keď to takto hovorím... ...a že nejako tak no. akože zdvihla varovný prst... ...že nie, toto si neželáme tak no, chcem vedieť, že či je to pravda, toto. Vy vravíte, um, že nebolo to takéto nejaké dramatické, ale uh, aké teda to Nie, už takým spôsobom a predovšetkým uh, varí to znamená, že my sa teraz máme zlaknúť, ako, pardon, uh, ten dokument, to uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla odporúča, uh, teda obsahuje odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k týmto rokovaniam, a tam sa stále do no, toho, že my si si chceme sa, učiť, si. na ktorých veciach nám záleží. Takže ja si nemyslím, že my teraz ako čo máme svojich zváknúť sa, uh, to nie je pravda. Ja v celom tomto dokumente čítam, že uh, predseda Juncker zdôraznil, že neobetujeme vlastné normy. Ja teraz citujem. Um, môžu tieto naše dohody významne pokročiť vo vzájomnom uznávaní noriem pre výrobky? Hm. Ale Európska únia neobetuje vlastné normy týkajúce sa bezpečnosti potravy, zdravia, zdravia zvierat a tak ďalej na ochranu údajov. Čiže e, ešte tu mám poškodnú tú dôležitú vec, že dosláv citujem znovu, um, obsah a vykonávanie dohody sú dôležitejšie ako rýchlosť rokovaní. Čiže ja si nemyslím, že nám to teda niekto hrozí prostorami. My ako ustupujeme, ja, si, ja by som nechel nechcel aby no si to myslovať, my ne ustupujeme. Európska únia má záujem na dobrých rokovaniach, ale počúva aj to, čo k tomu hovoria zastupcovia občanov Európskej únie. A keby Takže... sa stala čiste teoreticky, ja to teraz špekulujem, to samozrejme ešte nie je. Ja už tomu nič viac nedodám, ale nie je to ešte a tak, že, že čiste teoreticky, keby vznikla situácia že by sa Amerika nahnevala a povedala, ak chcete vy v Európskom parlamente alebo to je Európska komisia presadiť takúto vec, že napríklad jednotlivé národné štáty budú sami rozhodovať o tom, že či na svoje územie povolia GMO potraviny, ho, rastové hormóny pre zvierat a tak ďalej. A ak, to, ak to chcete presadiť, tak celá TTIP zmluva padá a my nemáme o čom rokovať. Myslíte si, že by sa k tomu Brusel postavil tak, že fajn, v tom prípade teda nemáme sa o čom baviť, dovidenia. No, predovšetkým si dovolím povedať, že takto vymodelovaná vyhratená situácia v obchodnom svete nikdy nenastane, mm. veď ani jedna strana, ani Stúrne štáty, ani Európska únia by kvôli jednému výruku takéhoto typu neobetovali celú zmluvu. No, to je práve, poklán, viete, že aby sme... potom zase neustúpili tie europoslanci tým tlakom amerikským. Ja si to zúmyslám, že tam je 751 europoslancov z 28 krajín A... Čo by mala urobiť, aká lobbystická skupina, alebo niekto za americkú stranu všetkých obehnúť a všetkým povedať, že nutíme no, las, to, to, to, to je úplne nemožné. A to ani nemôžeme takto modelovať, že takéto niečo prebieha na medzinárodnej úrovni. I ten dokument, ktorý sme 8. júla o unesení Európskeho parlamentu schválili, má veľmi konkrétne body o tom, na čom, teda to bolo doporučenia vyjednávačov, a boli to k bezpečnosti, potravíme do ochrane trhu, suverenite členských štátov, transparentnosti. A tam sú jednotlivé body, na ktorých jednoducho nástojíme a, a teda, e, chceme ich tam mať. Napríklad nesúhlasíme, aby sa pravomoc súdov členských štátoch obmedzovala e, pre osobitné režimy, pre skorý investov, tam to uznáme ISDS, to proste je zamietnuté alebo No, sme, k, tomu ISDS, to, to áno, k tomu ISDS sa ešte samozrejme chcem tiež dostať, za to vás chcem aj osobne pochváliť, že to takto teda dopadlo s tým ISDS. A k tomu sa dostaneme. Ja som sa, uh, ja som sa nedávno na tému TTIP, zmluva, zmlu, TTIP zmluvy bavil s politologom Eduardom Chmelárom, predpokladám, že ho poznáte. Ano, A on tak ako nešetril kritikov, ja vám to teraz trošku pustím, tak, taký krátky jeho výsek z tej relácie, keď teda tvrdil, že vy, europoslanci, ste všetci komplet za TTIP zmovu, tak poďte si vypočuť tie jeho kritické slova, lebo potom ma bude zaujímať vaša reakcia na ne. Pre mňa je katastrofou vidieť, že v podstate takmer všetci poslanci Európa, parlamentu mm -hmm. za Slovensko sú presvedčení,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 pre, pre uh, racionálne posúdenie vecných otázok, alebo je ten človek naozaj podplatený, in, iné možnosti nevidí. Ak nás Spojené štáty odstrihnú od Ruska, čo je hlavný geopolitický zámer IP, popriť všetkých tých sociálnych a environmentálnych uh, nezmysloch pri škrtení našich štandardov, tak proste to je, to je proste pre Európu ako takú katastrofa, pretože sa stane naozaj závislá od... Uh, jedného typu imperiálnej politiky a už nebude prakticky z akéhokoľvek hľadiska dôležitý jej hlas. Ja som na Slovensku napísal vôbec prvý článok o TTIP a vtedy sa má mnohí poslanci dokonca aj jeden taký, čo teraz výrazne protipýtali, že o čo vlastne ide. Jednoducho tu nebola základná elementárna informovanosť o tejto dohode a mnohí ľudia jej nerozumejú dodnes, ako to chcete potom riešiť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 a rozpráva ako verklik to isté, čo vie a musí vedieť, že je lož. Uh -huh. Pán Škripek. Dobre, tak. ja by som zhodnotil reč pána a pána sa, ja si ho pamätám ako neskutočne sugestívnym a veľmi podobným, takmer rovnakým spôsobom rozprava na tému referenda, ako to je strašná bobo, za mm. referendum, nedávne referendum, ktoré sa referendum o rodine. Ja vám povedal, že si nemyslím, že záš mi, že pán Stan Rade proste ako všetci ostaní <laughs> nech sa páči používa témia, teda výrazy, ako imperiálna politika, táranie, nezmysli, poslanci nerozumejú, propagantické formulky, je to lo, že sa chcú zvýšiť vracenom miesto treba pádre to skutočne pričať. No, ja ho obdivujem, chcel by sa takého premiérek to všetko rozumie, všetko to vyskreno urobiť no prajemu ak pôjde do politického sveta, aby nám teda priniesol lepšiu politiku, všetko lepšie vyriešil, mal mm. schovných kontrastníkach. Nič na neho neviem povedať jednoducho, lebo Zaprvé, nikto tu neschváľuje TTIP, pretože TTIP ešte o nej nerukujeme. My sme tu doslova uh, oslova schválovali uznesenie k tomu, aké doporučenia dávame našim vyjednávačom. Tedy často hovorí v imperiálnej politike USA. Neviem, či nepodľahol nejakej konštručnej, psychotickej slovenskej predstave o tom, že diabol zlé sa na ide bude A Ale ja môžem tiež takýmto štýlom o rozprávať, keď, keď on myslí, že toto je dobrý prístup. Jednoducho eh, som rád, ak máme takýchto skvelých odborníkov na Slovensku, ale ja si nemyslím, že hovorí správne. A teda to, s čím ja som súhlasil v týchto usmereniach eh, pre našich vyjednávačov, sú mladí, mm. ktoré eh, som chcel to vám citoval tohoto dokumentu, ktorý mám pred sebou. A to, že sa tu vyjednalo s americkou a že Európsky parlament to dával odporúčania k ďalším rokovaniam, čiže neznáme o tej, tej IP, nehovoríme, že to nič neznamená tá zmena, veď chceme otvoriť obchodné trhy lepšie, ak to neurobíme my, dve najväčšie veľmoci svetové, Európska únia a Spojené štáty. Čo si myslíte, ak, ak vám môžem ešte trošku do toho len skočiť, že čo si myslíte o tom argumente, lebo ako nechajme teraz osobu Eduarda Chmelára, skôr možno báme sa o tom, o, na čo poukazoval, keď hovoril napríklad no, takú vec, že v prípade TTIP zmluvy. ja teda nechcem sa konkrétne hlboko do nej baviť, lebo skôr sa tu máme baviť o gamov potravinách, ale keď už teda vás tu mám, tak on hovorí, že, že tá TTIP zmluva aj v prvom rade bič na Rusko, a teda, ako odstrihnúť Rúsko od obchodovania s Európou, lebo si chce, že Amerika presadiť sama proste obchodovanie z, z, z Európou mm. a nechce, chce nejakým spôsobom vyradiť Rúsko z tejto hry. Že v mm. rade ide v TTIP zmluve o geopolitiku. Tak váš názor na toto, že do akej miery sa s týmto viete stotožníte? Ja neviem riešiť svetovú politiku. Keď sa pýtame na môj názor na TTIP, tak treba povedať, že toto uznesenie Európskeho parlamentu víta takéto pozitívnu zmluvu, ktorá môže zjednodušiť obchod so Spojenými štátmi. Chceme zvýšiť podiel priemyslu a tvorbe hrubého domáceho produktu 15-25% na príjme nové obchodné príležitosti pre podniky. Toto sú dobre ciele, ale ak vie riešiť na ďaleko väčšie geopolitické otázky, no, ja to nie som, <laughs> no, ani si nemyslím, že je to moja úloha. A ja sa chcem vyjadrovať k ktoré máme na stole, ale ja nemôžem riešiť proste to, či ideme teraz neútočiť na Rusko, ani, ani, ani nesúhlasím s takýmto diskusom debaty. Dobre, ideme teraz na tú inú tému. Ja som vravel, že vás chcem za to pochváliť. Tak naozaj chcem, že ono, veľkým rizikom tej TTIP zmluvy bol doteraz mechanizmus na urovnávanie budúcich sporov medzi investorom a štátom. To bola tzv. Uhum. ISDS doložka, ktorá hovorí o tom, že tie prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi štátom a investorom, by neriešili klasické národné súdy tej ktorej krajiny, ale že v podstate by takéto závažné veci rozhodovali nejaké rozhodcovské komisie, ktoré ale boli dlhodobo podozrievané z toho, že nadržajú nejakým spôsobom korporáciám. V Europarlamente sa zdvihla voči tomuto vlna odporu a podľa tých aktuálnych informácií toto vyzerá tak, že spory medzi týmito zahraničnými firmami a štátmi by už nemali riešiť títo ano. súkromní arbitry, ale profesionálni a nezávislí súcovia. Je to teda pravda? Toto je pravdivá informácia? Ano. je to tak. E, tu ide o suverenitu členských štátov a jednoducho Európsky parlament odmietov ISDS. E, Doslov citujem, chceme nahradiť systém urovnávania sporo medzi investorom a štátom, tzv. ISDS, novým systémom. Čiže ďalej nebudeme súhlasiť s tým, aby právomoc súdov v členských štátoch obmedzovali osobitné režimy pre spolivý investorov. Mhm že uh, treba zabezpečiť, aby súbor právnych predpisov Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, nebol ohrozený a to najmä v oblasti elektronského obchodu a finančných služieb. Jednoducho k tomuto uh, tieto podozrenia, keďže sa tu objavili, jednoducho vedie preskúmaná, sledovaná a niekoľko bodov tú súverenie členských štátov v tejto veci podopiera. Dobre, čiže teraz prakticky to hodíme na túto našu dnešnú tému, ktorú rozberáme napríklad geneticky modifikované potraviny. Existuje taká mm. firma v Amerike, že Monsanto, ona to tam najviac no. sačkuje, tieto GMO potraviny. A teraz, ak by TTIP zmluva prešla, ak by teda povedzme čiste teoreticky v nejakým spôsobom sa tieto GMO potraviny začali vo väčšej miere tu predávať, alebo by Monsanto chcelo ich tu predávať. Ale povedzme by mu, ja neviem, náš štát nejak klepo poprsto a povedal, viete čo, že nie, že my nechceme to tu mať, lebo pre našich ľudí je to nebezpečné a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Že keby nás Monsanto teraz že žalovalo za toto, že, že ušli získ a viete také tie ekonomické záležitosti, áno, že, ne, že mu nedovolíme tu podnikať na základe tejto zmluvy, áno. že čo by to znamenalo, že by neúspelo teraz po tomto, čo, ste, čo sa podarilo presadiť? alebo. Áno. Jednoducho áno, pretože keďže sa objavili od, podozrenia a boli, boli v tej zmluve veci, ktoré by umožňovali, aby nás americký výrobca žaloval, tak sa jednoducho k tomu viednalo ešte viedna, doporučenia, aby toto celé zmenili. Ale keď... Ja neviem, či ste zase s pánom kolegom, ktorý ste predtým mali si hovorili celkom jasne o tom, že Slovensko samé GMO potraviny pestuje. Bohužiaľ, oh. je to jedno z piatich krajín, ktoré to pestovanie príjmame. To sme nehovorili, to my, sme, my sme len hovorili o tom, že zvieratá sú tu krmené GMO krmivami, ale však tak rozšírte tieto naše vedomosti, že pestujeme tú Buď, GMO potraviny priamo. Budeme teda. k sebe uprímli. Ja som preto GMO, vystupoval som k tomu z tzv. one minute speech jednominutovou rečou a poukázal som na to, že to je veľa faktor. A ale treba povedať, že Slovensko od roku 2012 patrí len piatim európskym krajinám, menovite teda Španielsko, Portugalsko, Česká republika, Rumúnska, ktoré pestujú v Európe genetické modifikované plodiny. A, a pokusne, či my úplne, dokonca ale... plánujeme rozšíriť toto pestovanie a to robí naša vláda. My to teda jednoducho uh, v týchto piatich krajinách sa pestuje. Prvýkrát sa GMO objavili v konci 90. rokov a už v roku 1998 Európska únia vyhlásila na schvalovanie nových GMO potraviť neoficiálne moratórium, ktoré trvalo až do roku 2006. Európska verejnosť GMO nechce, to vieme, pretože až milión občanov podpísalo petíciu, ktorá požaduje moratórium na pestovanie GMO v Európe. No. A predsa na Slovensku to máme umožnené. A to je jednoznačne schválená nás. Na Slovensku my testujeme, od roku 2012 sa oficiálne pestovalo a stále pestuje hneď niekoľko druhov geneticky modifikovanej kukurice aj cukrovej repy, ale koncom apríla 2013 schválilo ministerstvo životného prostredia ďalšie zavedenie geneticky modifikovanej cukrovej repy, ktorá je označená h 7 do životného prostredia. To napriek tomu, že 2200 podpisov bolo, proti, bolo v peticii proti tomu. Hmm. No a to, Takže to, to... my to pestujeme aj skúšobne, no, ale to, som aj chcel, to som chcel práve. To viete, že ono, ono sa to hovorilo dlho o tomto, že sa pestujú takéto plodiny, ale že sa, to, že sa to len skúšobne pestuje na nejakých parcelách na Slovensku. Ja som, keď som posledne robil túto reláciu na túto tému, teda tak som aj ministerstvo požiadal príslušné a oni mi poslali nejaký materiál, že ano, máme tu také maličké parcelky, kde to tak skúšobne. A vy teda tvrdíte, že za, ten, za tú dobu sa to teda zmenilo už od 2012, takže aj komerčne to tu pestujeme? Áno, od roku 2013 mm. máme aj komerčné testovanie geneticky modifikovanej kultúry, ale ja. celá som s vami, že je to pod družkom tajomstva, pretože ani ústredný kontrolný a skúšobný ústav polnohospodársky, ktorý spada pod ministerstvo a rozvoja a slnka v Grúzi, nechce sprístupniť informácie o slovenských testovateľoch komerčných geneticky modifikovaných plodín. A to údajne preto, že tieto informácie boli pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva. Mm -hmm povedzme to tak, jak to je. Pestovanie geneticky modifikovanej kukurice prebieha najmä v tronovskom a Košickom kraji. Celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov. A toto predáva spoločnosť, Tuto kukuricu konkrétne predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom Yield Guard. Okrem kukurice MON810 je v Sválené aj konačné pestovanie geneticky modifikovaných zemiakov AMFORA od spoločnosti BASF. Ale treba povedať, že tieto našťastie nenašli záujemcu, ktorý by ich chcel testovať. Aha. Takže nie je to u nás zakázané, iba zemiaky, hej? Hmm. Kukuricu testujeme konečne. Nie je to u nás zakázané, ale podlieha to špeciálnej úprave osobitnou legislatívou a geneticky modifikovaných rastlinách. Čiže v zákone sa uvádza povinnosť oznamovať testované GMO ústrednému kontrolnému skúšadnému ústavu po definuje spôsob nakladania s nimi a uskladňovania a taktiež povinnosť špeciálneho školenia, vedenia evidencie a monitorovania okolia pestovateľskej plochy. Sú tu kontrolné orgány, ktoré zabezpečujú dohľad nad komerčným pestovaním geneticky modifikovaných rastlín a to je ústredný kontrolný a skúšobný ústav polnospodársky ministerstvom polnospodárstva a rozvoja vidieka SR. Čiže my sme jedna z piatich krajín, ktoré toto pod dohľadom ministerstva pestujeme. A, a nemáte tam v tých materiáloch, že či to potom aj končí na regáloch našich obchodov, alebo či to niekde vyvážame tú kukuricu, že ako to potom s ňou ďalej ide? Um, neviem, ako veľa, kam to komerčne mm. ide. Dobre, je zaujímavé potom patrať. Hej. Dobre, uh, ešte už naozaj len tak zo pár otázok, nebudem vás dlho zdržiavať, to ste už aj sám no. spomínali, že teda sa búria ľudia v rámci krajín Európskej únie, že viete o tej petícii, že ľudia no, to podpisujú. To no, a to To som... bola prvá petícia, ktorú sa Európska komisia musela záberiť. No a to som aj chcel inak vedieť, že to ste mu už odpovedali, lebo som sa chcel spýtať, že či doletel tento hlas nahnevaných ľudí do Bruselu, respektíve Štrásburgu, teda evidentne doletel, hej, že Všimli si to, europoslanci? Teda vôbec. Áno, ale pričal som teraz, že neviem, aký bol ďalší osud toho rokovania. Každopádne, ten milión podpisov je strašne veľa, pretože na platnosť tej iniciatívy občianskej sa vyžaduje menej, je o mnoho menej podpisov, hmm. čiže, čiže budem sa so zaujímať o to, čo s tým bolo ďalej, ale možno teraz neviem už viac povedať, že čo bolo. Hmm. Ale jednoznačne tá, tá iniciatíva bola prvá ktorú sa EK a EÚ zaoberať. Dobre, ešte jedna z tých posledných otázok. Ako to teda ďalej momentálne vyzerá v súvislosti so schvaľovaním tejto zmluvy? Vy budete teda do budúcna o niečom rozhodovať, alebo ako, ako je to teraz celé legislatívne? No, Na čom to stojí? No, pretože prebiehajú utajné rokovania medzi viednavačmi Európskej Unie a Spojených štátov, keď dvojdu k tej zmluvy, predložia na rokovanie Európskeho parlamentu, celá sa otvorí a budeme sa vyjadrovať k jej obsahu. Uh, treba zdôrazniť, že musia ju schváliť všetkých 28 členských štátov. Ak ju niekto neschválí, uh, TTIP nebude schválená. Dobre? Čiže ne ešte len príde na stôl a ešte sa vám budeme vyjadrovať, budú sa podávať pozmeňujúce návrhy, sa s tým ale sa hovorilo, že, alebo teda hovorilo, to sa stále hovorí, že samozrejme ona je utajená, tá zmluva, že teda sa nehovorí o tom, čo tam všetko obsahuje, ale že vy, europoslanci, máte takú špeciálnu právomoc, že máte takú jednu miestnosť, kde môžete prísť a môžete sa tam s tými materiálmi zoznámiť, nemôžete si to fotiť, ani nič vynášať, ale že môžete do toho nahliadnúť. Je toto pravda a vy ste možno takúto možnosť využili doteraz? Uh, hm. Tento mechanizmus som nevyužil, ale poznám ho aj z Národného parlamentu. Bol som v výbore pre kontrolu činnosti SIS. Takisto som mohol nahliadať do všetkých najtanejších materiálov, ale nemohol som, uh, mohol som si sa dať poznámky, ktoré som si však nemohol odmieť. Mm. Mohol som nahliadať do dokumentu, mohol som uh, um, si odtudovať, koľko som potreboval. Ale nie je možné si takéto tajné materiály odnieť. A nechcete tam tak, tú miestnosť navštíviť? Ešte som ho nevyužil. Uh. A je, agendy v Európskom parlamente je strašne veľa. Uh. Uh, som rád, čo mám v rukách. <laughs> v ten dokument celý nám príde k dispozícii. A tím, že ja nesom v pozícii vyjednávača, alebo odborníka, ktorý je schopný do toho niečo povedať. To ono zase, mne sa zdá, že z toho sa urobila na Slovensku hysteria, že, že to sú tajné rokovania, nikto o tom nevie. Ale to nie je pravda, že oni sú tajné, útajné z úplne normálne pragmatického dôvodu, pretože obsahujú veľmi vážne skutočnosti a o tých predsahoch nemôže rokovať verejnosť. To je úplne normálne, že dve strany jednajú, vyjednávajú tie podmienky v chránenom prostredí a tak, aby sa čo najlepšie dohodli a potom to pripomienkujeme a za nás vyjednávajú šikovne vyjednávači tak, aby dosiahli čo najväčší prospekt v Európskej únie, A nechápem, kde sa berie tá predstava, že niekto nás tu ide zodať, skložiť a zabiť. To by to nie je pravda. Boli by sme hlúpi, keby sme sa nechali. Mm. je to obchodná dohoda a má to byť predsa e, dosiahnuť výn, výn, že obe strany na tom získajú čo najviac. No, ešte naozaj už posledná vec na vás. Vy ste spomínali, že nakoniec, už akokoľvek by to dopadlo, ak by sa to teda schválilo, tak nakoniec to aj tak musí prejsť národnými parlamentami 28 áno. krajín. Takže v konečnom dôsledku bude daná krajina rozhodovať o tom, či to prejde alebo nie. A je tam taký mechanizmus, že keby to jedna z týchto krajín predsa len zamietla, tak to celé padá? No, neviem povedať celkom, či parlamentom parlamentami určite k tomu musí vyjadriť zástupca nášho štátu, takže buď to bude premiér alebo e, naša vláda, e, k tomu sa jednoducho e, musí byť súhlas všetkých 28 štátov. Naozaj to môže zablokovať ktorýkoľvek štát. Mm. No a viete ale, ako to bolo napríklad, že v prípade Lisabonskej zmluvy sa Irsko postavilo proti. Tak postavilo, teda si, si postavilo hlavu a teraz to hrozilo, že celá Lisabonská zmluva padne. Tak íry dostali druhýkrát možnosť si to rozmyslieť a oni by asi hlasovali doteraz, kým by nepovedali správnu odpoveď. Takže či nám niečo podobné v tomto prípade, viete, nehrozí. No. Myslím, že to je to hypotetická otázka, ale treba povedať, že obchodná zmluva je to na to, aby sme rozširili obchod, aby sme dosiahli zvýšenie a aby sme zvýšili jednoducho dobrá, ktoré ten obchod priniesie. Ja v tom neviem vidieť, ja neviem aké zlo. Každopádne dokument bude zverejnený a vtedy budeme mať možnosť. Každý možný odborník sa, nech sa na to pozrie, každý kde je znepokojený v Slovenskej odbornej verejnosti, že by niečo zlé bolo v tejto zlove, tak bude môcť v dispozícii. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne. Pán Škripek, že ste si našli teda na nás čas a že ste sa s nami podelili s týmito informáciami. Majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. Všetko dobré práce. Tak, to bol vážený poslucháči europoslanec Branislav Škripek k našej téme, ktorú rozoberáme. Ja som to povedal v úvode relácie ono to vlastne stále platí. že neznám, prosím vás, nevolajte, lebo my máme tieto naše telefónne linky dnes obsadené. Ja o malú chvíľu si opäť zoberiem na linku pána Šarmíra, čiže sa nám jednoducho nedovoláte v tejto chvíli, takže z toho dôvodu bude lepšie, keď budete uh, len uh, komunikovať prostredníctvom mailov. Ja už vidím, že nám sem niekoľko ich prišlo na našu adresu studiozavináč Čo nás samozrejme teší a dostaneme sa k ním. Dáme si teraz pesničku a po nej budeme pokračovať rozhovore pánom, s pánom Šarmírom. Ja ho zatiaľ telefonicky vytočím. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been having on the promises and the songs of yesterday And I've made up my mind To no more time Here I go Opäť v tejto chvíli v rámci relácie v prvej línii vás víta pri mikrofóne a takisto aj spoza techniky Boris Koroni. Bavíme sa teda o GMO potravinách, o TTIP zmluve, o tej vzájomnej previazanosti. Či nám teda po prípadnom schválení tejto zmluvy, o ktorom mnohí hovoria, že je už vlastne až tak dalo by sa povedať na spadnutie, či nám v prípade schválenia tejto TTIP zmluvy hrozí teda nejakým spôsobom záplava našich trhov v prípade GMO potravín. Uh, ja som sa teraz... Predpesničkou rozprával, ak si teda možno prišli neskôr k počítačom, k mobilným telefonom, cez ktoré nás počúvate. Predpesničkou som sa rozprával s europoslancom Branislavom Škripekom na túto tému, pretože práve Európarlament a europoslanci, Európska komisia takisto proste majú čo povedať do tejto témy. Nechám na vaše posúdenie, že či teda s vyjadreniami, ktoré tu odzneli, súhlasíte, alebo nie, ja ešte predtým, ako privítam opäť pána Šarmíra na telefónnej linke, chcem ešte k tomu dodať jednu vec. Ja som tu mal pripravených viacero zvukov, ktoré som chcel pušťať v rozhovore s pánom Škripekom, ale nakoniec som si povedal, že to by celú reláciu príliš natiahlo, keby teda na všetko nejakým spôsobom reagoval. Tak urobíme to tak, že len jednu vec ešte k tomu dodám, spomínaného Eduarda Chmelára, ktoré sme si už raz púšťali. Keď sme teda hovorili o tom s pánom Škripekom, že teda sa podarilo tú z doložku nejakým spôsobom vyhodiť z tej pez zmluvy, a, a že teda by ne, nemali rozhodovať tie v podstate súkromné súdy a, a že nám teda nehrozí, že nás, ja neviem, v budúcnosti Monsanto žaluje, tak ešte chcem predtým, ako privítam opäť na telefónnej linke pána Šarmíra, tak chcem ešte jeden jeho názor k tejto téme vám v tejto chvíli pustiť. Takže si vypočujme Eduarda Chmelára, čo si myslí o tom vypadnutí ISD z doložky. Počkajte chvíľočku, musíme to tu nastaviť. Čiže toto hovorí o vypadnutí ISD z doložky. Prečo by v systéme, kde funguje demokratické súdnictvo, mali nastúpiť nejaké súkromné arbitrážne súdy hm. so súdcami, ktorých nikto nepozná a mali by riešiť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 účinnejšie sociálne a environmentálne opatrenia, tak zamačiavajú jeden podstatný fakt. A ten je, že samozrejme, že z úplne technického hľadiska vám nikto neprikazuje, že toto nesmiete. Ale tie štáty si predsa sakramentsky rozmyslia, či majú prijať niečo, na základe čoho ich korporácie zrujnujú. Tak toľko teda ešte Eduard Chmelár k tomu, o čom sme sa bavili s pánom europoslancom Škripekom. A v tejto chvíli už máme opäť na našej telefónej linke Aspoň verím, že to tak je, Igora Šarmíra zo Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Počujeme sa, pán Šarmír? Áno, áno, počujeme sa. Dobre, takže telefon nám funguje. Vy uh, ste vravili, že nemáte niekde tam pri sebe počítať ani telefón, ale teda nakoniec ste mi hovorili, ako sme spolu volali, že niečo ste z toho rozhovoru zachytili s pánom Škripekom. Tak ja len také dve veci... Keď ste spomínali to, že jednoducho sa americkej strane ako si nepozdávalo, že Európska komisia tlačí na to alebo nejakým spôsobom presadila, že o GMO potravinách budú v konečnom dôsledku a o tom, či si teda ich pustia k sebe alebo nie, budú rozhodovať národné štáty. Takže jednoducho ste to tak jednoducho povedali, že túto povedala Amerika, nie, nie, nie, túto sa nám nepáči, tadia to cesta nevedie. Na to teda som sa spýtal pána Škripeka, že či o tomto vie. On povedal, že áno, že boli také nejaké sťažnosti zo strany Ameri Spojených štátov, ale že v žiadnom prípade by nepovedal, že to bolo nejaké také vyhrotené a už vôbec teda nie je nejaké tlačenie k múru, že to v žiadnom prípade. A že, ale ja som mu dal hypotetickú otázku, že keby teda Američania tlačili predsa len, tak povedal, že ak by tlačili, tak jednoducho v tomto smere Európska únia nepoľaví a tieto veci proste bude na nich trvať naďalej, tak toto ma zaujímalo váš názor na toto, že či ste ochotní toto uznať, tomuto veriť, že teda by nás nejakým spôsobom uh, sa ten Europarlament a vôbec Európska komisia zastala a trvala by jednoznačne na tom, alebo či potom v tom prípade by ste očakávali viete, také, že budú sa ďalej rokovať, kým sa nenájde kompromis a že by tá americká strana predsa len tlačila na to, kým si toto nepresadí. No eh, podľa skúseností, ktoré mám s Európskou komisiou, ak by eh, došlo k eh, takému niečomu, eh, to znamená, že eh, naozaj by sa v konečnom dôsledku takáto legislatíva prijala, že eh, členské štáty by dostali právomoc rozhodovať v tejto oblasti eh, a Američanom by sa to nejakým spôsobom nepáčilo a tlačili by, tak. Eh, eh, Pravdepodobne by sa hľadali nejaké kompromisy, nejaké unikové cesty, aby bola aj v Roxiti, aj Kozacela, aby nebolo by to také nejaké vyostrené, naostrené na, na noža. E, určite by tam bola snaha e, zachovania aj niečo z toho, čo akože chceme na druhej strane, aby e, sa niečo američanom ponúklo. Čiže e, ja by som očakával, že by tam došlo k hľadaniu nejakého kompromisu, rozhodne nie v tom zmysle nejakým hrdinským. Ďakujem. Uh rečiam a vyjadreniam a deklaráciám, tak toto milí Američania e, e, s týmto na nám nás nechoďte, biznis takto rozhodli a keď sa vám to nepáči, tak si ho tekať ľahšie. No. Ale on určenie. to povedal sám, on to sám povedal, že jednoducho v tých obchodných, samozrejme, retorikách nikdy nič takéto neexistuje, že to v obchodnom svete nikdy sa takto nerokuje ultimatívne, čiže samozrejme, že a. sa budú hľadať nejaké cesty kompromisu. No a, a práve preto, že tak, tak máme sa obávať, že sa nájde nejaký kompromis, že to jednoducho nedopadne takže sa to nechá na národných štátoch, očakávate, že v tomto smere to vôbec nedopadne takto, že, že budú národné štáty rozhodovať o tom, či si pustia GMO potraviny a krmivá, neviem čo, všetko k sebe? Že bude tu nejaký kompromis sa musia dosiahnuť s americkou stranou? E, viete, zatiaľky Američania ani neboli nejakým spôsobom nútení ísť nejako ďalej, pretože v samotnej Európskej únii iba sa, sa otvorila diskusia na tú tému. A mhm. e, treba povedať, že proti tomuto e, nábrhu komisie je dosť veľký odpor aj jednak zo strany tých, ktorí sú obajcami GMO a ktorí to chcú presadzovať v rámci lobbystov. Aj na druhej strane zo strany ochrancov životného prostredia, ktorým sa to nezdá byť opatrenie ako dostatočné, ako určitý ústupok z toho nejakého spoločného riadenia rizík. Čiže ani jedna strana vlastne s tým není nejako úplne spokojná, ale v dnešnej situácii objektívne sa nedá nič iného robiť, pretože je, je, sme niekoľko rokov v patovej situácii. Je, sú krajiny, ktoré to nechcú testovať, ktoré by si to radšej ri, riešili ri, ri, ri, ri, sami. Sú iné krajiny, ktorých je menšina, ktoré sú liberálnejšie, ktoré sú skôr na tej strane ako Američanov kompromisom v tomto ohľade sa komisia sa snažila všemožne, nie je možný. Takže e, toto je v situácii, keď v podstate 12 krajín Európe e, e, vyhlásilo moratórium na pestovanie MON 810, čiže jediné kukurití, čiže je to povolené. Je jediný spôsob, ako to tento stav legalizovať, pretože je to moratória, to je také e, legálne na hrane noža. Áno, to je veľmi diskutabilné, pretože v podstate podľa európskych pravidiel to raz odobrí EFSA, to znamená Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, a keď sa schváli ako Rada Európskej únie, prípadne Európska komisia. ako ako orgán, ktorý riadi riziko, tak všetky krajiny by to mali prijať, ale ono sa to nedeje. Tak komisia hľadá nejaký spôsob, ako tú realitu legalizovať. Dobre, a ešte jednu vec sa chcem jednej veci dotknúť z toho rozhovoru s pánom Škripekom, ktorý povedal, že ono je dobré o týchto veciach diskutovať, ale že musíme si naliať čistého vína a povedať si pravdu, že od roku 2013 sa na Slovensku pestujú GMO potraviny. A teraz, že nie je že skúšobne tak ako sa kedysi tvrdilo, že malá parcelka tamto niekde, a ja neviem, či či kde, a že to len skúšame a tak. Nie, že od 2013. komerčne sa tu pestuje kukurica, aj to presne pomenovala. Je to pravda, pán Šarmír, naozaj Slovensko komerčne pestuje GMO kukuricu na svojom území? Slovensko komerčne pestuje GM kukuricu v, v malej miere. To číslo, ktoré tam bolo povedané z tých 180 hektárov v roku 2013, ktorá v pravde je, ale celá tá informácia pravdivá nie je, pretože táto kukurica sa začala pestovať už v roku 2006 a tá ten, to pestovanie kulminovalo v roku 2008 na úrovni asi 2000 hektárov. A potom to išlo dole, najmä z dôvodu, že pre, pre, pre tú kukuricu nebol odbyt, z dôvodu, že je teda povinnosť označovania a tak ďalej. Čiže to, keď sme sa dostali z 2000 hektárov na 180, to sa dá označiť z pohľadu ľudí, ktorí sú opatrní voči GMO za úspech. Ale je pravda, že za ten minulý rok to trochu stúplo, už teraz neviem na nejakých 350 hektárov a tak. Ale na druhej strane je pravda aj to, že na tej, tej relatívne veľmi malej ploche patríme medzi 5 krajín kde sa Kukovica Mon 810 ešte pestuje. Eš, a ešte e, by som povedal, že naozaj sú krajiny, ktoré vyhlásili moratórium. E, treba to samozrejme zôvodniť, niekedy to ide ľahšie, niekedy, niekedy ťažšie. Zkrátka, jednoduché to, jednoduché to nie, pretože to zdôvodnenie nemôže ísť proti stanovisku Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť. To znamená, že nemôže sa argumentovať rizikom pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, pretože toto už raz v stany EXA bolo posúdené ako bezproblémové. Mm -hmm. A musí si, si tam vymysleť niečo druhé. Je to krkolomná právna záležitosť. Ale je pravda aj to, že... E, že v týchto krajinách to bolo dosiahnuté na základe tlaku spotrebiteľov, na základe tlaku obyvateľstva. Ten tlak sa začína vyvíjať aj u nás. Aj u nás existuje iniciatíva na zákaz testovania geneticky modifikovaných plodín. Eh, to sú ľudia, ktorých poznám, ktorí no, zvierajú hlasy. A sa Budeme sa s nimi o tom baviť. Ja mám ešte aj ich pripravených v tejto relácii jedného pána. A ešte nám povedzte, ja som sa to pýtal pána Škripeka, on nevedel mi na to odpovedať, tak kukurica, čo sa u nás pestuje, sa aj u nás predáva, alebo to je všetko na export? No teda predáva, mám... je, je aj niekde v našich regáloch, že ju jeme my tu na Slovensku? Muselo byť, a som teoreticky by to muselo byť označené. Uh -huh. Čiže buď tá kukurica ide, e, sa používa krmivo, čo je asi pravdepodobnejšie, či je to u nás, alebo sa to ide do zahraničia, to je v podstate skoro jedno, pretože e, na druhej strane, aj keby sa to u nás nebolo, tak my zase si e, to geneticky modifikované krmivo dovážame, uh -huh. ale skôr podľa môjho názoru to ide do krmiva ako napriamo spotrebu ľudí. Uh -huh. Dobre. Poďme sa trošku posunúť ďalej. Vidím, že tu máme aj mailov. Ja som už to vymyslel tak, že, že dáme v záverečnej polhodinke priestor vašim mailom, tak ja by som to robil tak, že posuniem ja túto reláciu až do 23. hodiny. Uvidíte vy, pán do, dokedy budete môcť byť na telefóne. Ja potom by som ešte ten záver relácie naozaj venoval mailom. Uh, posunieme tú debatu trošku ďalej a, a síce teda k samotným GMO potravinám uh, a, a teda vôbec prečo sa o tejto téme bavíme. Celý čas tu hovoríme GMO potraviny, TTIP a tak ďalej a tak ďalej, že aká je to hrozba a nie je to hrozba a, tak, a neviem to všetko okolo toho. Ale ešte sme vôbec sa nedotkli problému samotných genetickým modifikovaných potravín. Ja som sa stretol teda s názorom, lebo pozeral som si aj, aj na Facebooku diskusiu ľudí k tejto téme, ktorá je veľmi plodná, bohatá, ľudia tam diskutujú o tom. A taká jedna častá vec, ktorá sa tam objavuje a vlastne aj produktom ich vzájomných hádok je to, že jedna časť ľudí tvrdí, že genetická modifikácia to je v podstate klasické šľachtenie. Že nič na tom nie je zlé, že toto všetko, čo tu teraz rozprávame, je len jedna sprostá konšpirácia, strašenie, bububúrobenie, -bu ale že pritom sa celý čas bavíme o ničom nie je inom, iba o klasickom šľachtení plodín. Tak ako to kedysi robili, ja neviem, ako sa to celý čas od vývoja ľudstva robilo od ne, ne, neolitickej tamto revolúcie, že sa proste šľachtia semená. Že GMO to je vlastne nič iné, len šľachtenie, tak... Teraz vypovedzte ako odborník, čo je na tomto pravdy. Je to skutočne len šlachtenie, alebo je to oveľa niečo iné, nebezpečnejšie, a respektíve v čom vy vidíte tie hlavné negatíva genetických modifikácií? V porovnaní s klasickým šľachtením je pravda to, že v obidvoch prípadoch dochádza k využitiu ľudských vedomostí, ľudských poznatkov na rôznej úrovni na to, aby sme dosiahli... Odrody, ktoré, e, sú kvále, ktoré, ktoré by skôr zodpovedali požiadavkám ľudí v danej dobe. Áno, mm. napríklad, aby dávali, aby boli odolnejšie voči nejakým škodcom, aby dávali vyššie úrody a tak ďalej. Aby le, lepšie, lepšie vyhovovali e, danému podnebiu. Tak toto fungovalo od nepamäti. Ten zásadný rozdiel e, medzi genetickou manipuláciou a klasickým šľastením je v tom, že... E, pri klasickom šľachtení sa využívajú e, prírodzené mechanizmy, ktoré existujú v prírode. To znamená, že e, e, dochádza ku klíženiu e, rôznych odôz, ku ktorému za určitých okolností, možno náhodou, by mohlo dôjsť aj v prírode bez príčinenia človeka. Hmm. Človek len tento proces usmeruje. Pri genetickej manipulácii ide o zmeny väčšinou alebo veľmi často ku ktorým by v prírode nikdy nemohlo dôjsť. Prečo? Keď hovoríme o geneticky modifikovaných organizmoch a o genetickej manipulácii, existujú dva typy. Jednej, jedna je tá, ktorú sa hovorí GMO v ušom slova zmysle, to znamená, že je tzv. transgenéza, kde dochádza k odobraciu tzv. záujmového gejnu z jedného organizmu, a jeho vloženiu technicko-genetickej manipulácie do DNA e, cieľového organizmu. Ale okrem toho existuje aj tzv. mutagenéza, to znamená, e, čiže je to poviem zjednodušene, kde, kde sa do, dochádza zmene, k zmene genetického zloženia v, v organizmu nie prostredníctvom odobratia a poženia, ale ale chemických a fyzikálnych na například žiarenia a tak ďalej. Mm -hmm z pohľadu dôležité je to, že z pohľadu e, legislatívny sa za GMO považuje iba transgenéza čiže všetky tie predpisy, ktoré sú tu sa vzťahujú iba na transgenézu na tú druhú, na tú mutagenézu o tej sa teda skoro nehovorí a to je ten argument e, priazníctvou GMO alebo obhajcov GMO že čo, čo vy to tu rozprávate aké je to gémo škodlivé, tá, tá transgenéza, keď tu vo veľkom sa naozaj využíva mutagenéza, ktorá môže byť ktorá je potenciálne ešte nebezpečnejšia a o tom sa vôbec ako nerozpráva. Mm -hmm. Toto je pravda, ale toto mení klasické šľahtenie. Pri klasickom šľahtení sa využívajú iba, e, e, by som povedal, e, pre, to, čo, pre, to, čo je v prírode, dané. V prírode je e, dané to, že existuje napríklad medzidruhová ochrana, to znamená, že výmene génov môže docházať iba medzi príbuznými určitého druhu. Áno. Mm -hmm. Preto sa napríklad človek nikdy nemôže spáriť s to, to není možné. Áno. Ale no, pri genetické manipulácii, pri transgeneze, môžete odobrať gen z ryby a bolišť ho do jahody. Áno, a takéto niečo v prírode možné nie je. No dobre, však no, to rozumiem, že e, šlachtenie, je len to, čo sa môže v prírode stať. GMO je to, čo sa už v prírode stať nemôže. Ale teraz, že... No dobre, a v čom je to nebezpečné? Že, v čom je no, tá nebezpečnosť e, tohto celého? E, e, samozrejme, tí, ktorí GMO obhajujú, hovoria, že to rizikové nie je. Tí, ktorí to poznajú, pretože napriek e, tvrdeniam obhajcov GMO, že e, vlastne existuje vedecký konsenzus ohľadom neškodnosti GMO. Není to pravda. Existuje celý rád vedcov, ktorí sú kritickí a veľmi opatrní voči tomuto a e, tá kritika alebo tie rizika podľa nepodľa ich názoru majú viacero rovín. To najväčšie riziko spočíva v samotnej technike genetické manipulácie, že v technike skladania toho záujmého génu do DNA príjemcu, najmä keď sú to vyššie rastliny. Tu treba ešte rozlíšiť, že existujú nižšie organizmy, často jednobunkové, kde techniky genetické manipulácie sú i kritikných považované za bezpečné. Hmm. Napríklad, napríklad pri sa sa to využíva pri výrobe inzulínu. Áno, ale tam je to považované v celku za bezpečné. Na druhej strane u vyšších organizmov na to, aby zájmový gen dokázal preniknúť do bunky, e, musí preraziť e, rastlinu teda stenutej bunky, ktorá je veľmi pevná a tam musia sa použiť doslova také násilné mechanizmy, a je ten nástroj, ktorý sa používa sa, e, to je, to je, to je výsledný, taká pišto, taký kanon na gény a tie zájmové gény sú obalené na takých na médiách z platiny alebo zo zlata a sú doslova strelené do tej bunky. A uh -huh. do toho DNA vôbec sa nevie, kde to v tom DNA pristane, v susedcech, akých iných genov, či tieto gény budú spolu nejako interagovať, čo by malo mať zase nejaký vplyv na tvorbu proteínov, či pri tejto technike nedojde dezaktivácii nejakých iných aktívnych génov, to znamená, že nejaké proteíny sa nebudú tvoriť, nevie sa, či naopak nebudú stimulovať produkciu iných proteínov, čiže je tam z pohľadu základného výskumu, ako tvrdia títo odborníci z oblasti molekulárnej biológie, celý rad rizík, o ktorých sa nehovorí. Tá nejaká lajcká otázka je taká, nevidíme dôvod, prečo pridanie jedného genu by malo predstavovať riziko. No to riziko je v tomto a v pokusoch v laboratóriách hmm. sa dochádza aj k celému radu vedľajších nežiadúcich účinkov. Takže e, toto tvrdia ako vedci, molekulárni biológovia, ktorí sú povedal by som kritický a opatrný mm. k genetickým ratifikovaným plodinám. Dobre, ale nejaké jednoznačné závery vedecké ešte nemáme. Je úplne jasné, jednoznačné, že áno, je to škodlivé, robí to toto, toto, toto. To. Ešte, ešte k takýmto jednoznačným záverom sme sa stále nedostali. Jednoznačné závery nie sú. E, zase sa vraciame k tomu. No k, práve, hej, k tomu, k tomu princípu opatrnosti a, a proaktívnemu princípu. Mm. E, to, že vlastne nejakým spôsobom môže dôjsť k nežiaducým zmenám v genetickom zložení, v následnom produkovaní proteínov, to preukázané je. Ale akým a kde, to znamená, že ten vzťah medzi príčinom a dôsledkou, ten jednoznačne preukázaný nie je, pretože, ako oni sami hovoria, molekulárna biológia je veda, ktorá je ešte v ránom štádiu vývoja a mnohé veci v oblasti základného výskumu sa jednoducho nevedia. Dobre, a teraz ale by vám váš kritik povedal asi toto, že a pán Šarmír, my ale nemáme už momentálne čas čakať na toto, kým proste to jednoznačne zistíme, lebo 7 miliard ľudí a ešte ich istie pár miliard príbudne, je dneska proste vystaveným najrôznejším rizikám. Planéta je čoraz nečistenejšia, ja neviem, suchá, obrovské, orná pôda, zne, znehodnotená, ubúda proste orná pôda, my už pomaly získavame ju jedine tamto klčovaním dažďových pralesov, katastrofálne životné prostredie, klimatické zmeny na nás doliehajú, a tým pádom toto všetko, keď dáte do takej jednej guče, tak proste z toho vám vylezie, že tu reálne hrozí obrovským masám ľudí, miliónom a miliardám hlad do budúcna. A že z tejto rovnice vám teda jednoznačne vypadne asi taký poznatok, že máme dve možnosti. Buď budeme opatrní a budeme hladní, alebo teda budeme robiť všetko preto aj s istým rizikom v tejto chvíli, že teda budeme možno aj takéto génové mutácie robiť a, a zmeny ale budeme mať vysokú šancu, že proste nakrmíme tieto obrovské masy ľudí, ktoré dnes z tých dôvodov, ktoré som vymenoval, ktorým dnes hrozí riziko, vysoké riziko hladu. Lebo klíma sa mení rýchlejšie ako rastliny. Čo by ste mi povedali na tento argument? K tomu sa dá povedať veľmi veľa. E, toto je jeden z prvých argumentov, ktorí sa skutočne ako používajú, že e, techniky genetické manipulácie zachránia úctvo odhľadu. No? Ja tvrdím, že to nie je pravda z, z nasledujúcich dôvodov. V prvom rade e, dnes žije vo svete 7 miliard ľudí, niečo viacej, z toho asi 1 miliarda hľaduje a ďalšie e, 2 miliardy majú vážne e, problémy s výživou, chýbajú im tam rôzne teda, e, životné dôležité prvky, vitamíny a tak ďalej. Ale na druhej strane Výroky sa vo svete podľa FAO dostatok potravín pre 8 miliard ľudí. A okrem toho, potenciál zeme v dnešnej dobe je, že pri e, klasickom poľnohospodárstve, tradičnom e, by bola schopná uživiť aj 12 miliard ľudí. Aj toto je teda údaj FAO. E, takže e, ten problém je zjavne niekde inde ako len to, že budeme testovať GMO, aby sme teda dosiahli vyššie úrody, proste, proste plodiny, ktoré budú teda tým spôsobom bohatšie na výživové látky a tak ďalej. O to viac, že toto všetko to sú len prísluby pre budúcnosť, pretože 99 geneticky modifikovaných plodín testovaných v osvete. Nie sú modifikované v záujme toho, aby dávali primárne vyššie úrody alebo aby boli tolerantné na suché alebo slané prostredie. Sú modifikované len a len v záujme toho, aby umožňovali lepší manažment využívania pesticídov. Podká nič viac, nič menej. Čiže tieto plodiny, ktoré dnes tu máme, buď sú odolné na tolerantné na herbicíd, najčastejšie je Roundup, Monsanta, alebo sami produktujú insek, produkujú insekticíd. E, to znamená, tam sa potom dostávame k druhej otázke, že či e, vlastne GMO zvyšuje alebo znižuje e, množstvo používaných e, pesticídov. Mm. To, ale nechceme teraz to, toto otvárať, to je ako naozaj ďalšia téma. No. A potom, keď tam teraz ešte pokračovať, e, práve, práve dnešný je tento intenzívny industriálny spôsob e, obrávania pôdy, využívania pôdy, toto industriálne poľnosťozárstvo spôsobuje to, že dochádza k degradácii pôdy, že dochádza vlastne obrovskému plýtvaniu s, s pitnou vodou. Čiže vlastne tieto fenomány, ktoré sú, ste tu spôsob, hovorili, samozrejme súvisia aj s klimatickými zmenami, ale priamo ich vyvoláva aj ten e, pôsob poľnohospodárstva, ktorého GMO sa stali symbolom. Tak preto ja hovorím, že tento argument e, neobstojí. Čakajte sa, mi, mi tu chvíľku niečo vypadlo zvukovú, že to dobre. Už sa počujeme, aspoň dúfam. A, ešte, ešte jeden taký argument častý v tejto chvíli je, že Napríklad sa používa taký, taký argument, že, že geneticky modifikovaná zlatá rýža napríklad, tá vám vďaka zmene v jej génoch dokáže vyprodukovať vitamín A, ktorého nedostatok teda v mnohých krajinách spôsobuje skrytú podvýživu a zdravotné problémy. A teda sa poukazuje na to, že práve týmito genetickými modifikáciami vieme dosiahnuť to, že daná rastlina bude, alebo teda rastlina, rýža, to je jedno čo, bude proste obsahovať kaďaké vitamíny, ktoré by sa tam bežne proste neobjavovali, lebo to nie je možné, a že týmto spôsobom ešte prišpeme vlastne k väčšiemu zdraviu obyvateľstva. Ako by ste sa popasovali s týmto názorom? E, samozrejme, že e, pre budúcnosť sa niečo takéto vyučiť nedá, Takisto, ako ani sa e, viem, že e, existujú, popusia a dokonca aj komerčné testovanie e, plodín, ktoré sú finančné na sucho, len vám hovorím, že z hľadiska toho, čo sa dnes testuje vo svete, to je to úplne zanipateľné. Tá zlatá rýža naozaj toto existuje od roku 2000. E, áno, e, podľa všetkého naozaj e, obsahuje väčšie množstvo vitamínu A, že by to teda nejakým spôsobom mohlo e, vyriešiť e, problém s nedostatkom vitamínov A v krajinách, kde teda e, potraviny ho neobsahujú, čo má teda okrem iného za následok ich oslepnutie a týka sa to teda obrovského množstva ľudí, najmä teda ako detí. Ale viem, že tam takisto prebieha e, odborná diskusia. E, v tejto chvíli neviem vám povedať, v je to teda štádiu. E, samozrejme, že obajcovia toho budú tvrdiť, že tí, ktorí sú proti tak vlastne to sú nejakí kriminálnici, pretože spôsobujú to že e, deti umierajú sleknú a tak ďalej no. ale e, neviem vám presne povedať, v akom teraz je to v štádiu, viem, že to ešte nejakým spôsobom nie je úplne vojovečej miere využívané, nejaký problém tam je no. ale takisto ja nehovorím, ja nehovorím že genetické manipulácie nemajú perspektívu ja len hovorím a názor, ktorý zastávam, je ten, že v roku 1992, keď bola v Spojených štátoch daná tejto technológii zelená a už vtedy bolo povedané, že tam budú len prínosy a rizika sú v podstate zanedbateľné, nie sú teda väčšie ako v prípade e, tradičných plodín, mm. tak oni to už vtedy tvrdili ako hotovú vedeckú vec a vyskytuje sa o tom e, doteraz a vo veľkom a dôkazy alebo teda vedecké štúdie, ktoré naznačujú niečo iné, pribúdajú. No, mm. Takže e, aj títo molekulárni biologovia a iní veci nie, my nie sme teda ako principiálne proti tomu, aby sa v tejto oblasti robil vedecký výskum. No, no. My len hovoríme, že ten stav vedeckého poznania e, zatiaľ nemožňuje povedať, že by tie prínosy boli väčšie, ako sú rizika. Naopak argumentujú tým, mm. že prínosy sú väčšie ako rizika. Títo a na, na základe tých argumentov, ktoré poznám, sa aj s tým že zatiaľ podľa môjho názoru sú, je rizika väčšie, ako sú prínosí. Dobre, ale asi sa teda zhodneme obaja na tom, že na druhej strane netreba ulietiť ani k inému extrému a teda zase tvrdiť, že tuto zažijeme nejaký húfný, masívny návrat, ja neviem, k prírode a, a k využívaniu tradičných metód a postupov v nejakom, viete, masovom meradle, že toto už asi tiež nie je momentálne možné, nie? Že toto viedela, bo... uh, to... Viete, dá sa o tom diskutovať, pretože napríklad v oblasti využívania chemických vstupov, tak uh, tam ten stav v podstate už... Uh, Uh, aký by, by sme sa už dostali na nejakú, na nejakú hranicu. Hmm. Pretože prostredníctvom pesticídov naozaj do životného prostredia sa do, dostávajú látky, o ktorých sa vie, že sú extrémne toxické, pretože vlastne sú účné na to, aby zabijali tie buriny. Áno. No. A dosta, dostáva sa to aj do uh, potravinového reťazca. Samozrejme zase potom je to otázka toho, že či to, čo sa dostáva do, toho, do potravinového reťazstva je rizikové, alebo nie je rizikové. Tí, ktorí sú za to, ktorí sú za prímyselného popolnostva, to tvrdia, že vlastne e, tie opatrenia, ktoré sú prijaté sú také, že to množstvo, ktoré sú do tých potravinách, nie je rizikové, ale na druhej strane existuje celý rád dôkazov, ktorý tvrdí, že množstvo pesticidov sú tzv. endoklinné disruptory, ktoré pôsobia veľmi negatívne v dlhodobej perspektíve aj v množstvách, ktoré sú tisíc až milión nižšie, ako je to, čo je povolené, a tých dôkazov tohto druhu je už nesmierne veľa. Čiže mm -hmm. v tomto, e, napríklad, e, keď sa vrátime ešte raz k TTIP a týmto endokrínnym rezultorom, pretože GMO to nebola jediná téma, kde to zaškripalo. E, Európska únia, e, Európska, e, Európska, e, Európska, e, Európska komisia bola už v roku 2012 pripravená prijať e, ktorá by stanovila kritéria na to, čo to endokrínny disruptor, to znamená látka narušujúca hormonálny systém, je alebo nie je. A proste malo sa to nejakým spôsobom už prijať. Prijatie tých kritérií by znamenalo automatický zákaz asi 31 pesticidov. A v tomto prípade Americký, Američania dali úplne jednoznačne najavo, že ak toto Európa príjme, tak je to v s, s TTIP a že to teda nie je možné. A následne na to, i keď samozrejme tam zase sa nedá povedať, že oni to, sa toto povedali a Európa učukla. Následne na to Európska komisia rozhodla, že ten termín prijacia týchto kritérií to predstavného, sa posunie a že najprv sa vykoná tzv. ekonomická dopadová štúdia. Čiže ono to bude najskôr v roku 2017 a vôbec sa nevie v akej forme. Čiže toto je ďalší dôkaz toho, že tie rokovania o TTIP majú už dnes priamy negatívny dopad na normotvorbu v Európskej únii. No, to, znamená aj, áno, to, ešte Jasne, tu, to znamená aj to, že z hľadiska tohto, tento priemyselný módl a je veľmi kontroverzný, pretože naopak existuje množstvo iných metód e, v prostredicom, ktorých sa dá dosiahnuť hľadnú a oveľa šetrnejšie. Uh... Dobre, však e, takto, máme teraz takúto situáciu, že my by sme mali končiť, ale ja som povedal, že ešte to o pol hodinu potiahnem, lebo mám tu aj veľa nevyriešených mailov, tak som sa vás chcel opýtať, že či ešte s nami tú pol hodinku strávite, alebo už máte nejaké iné povinnosti, respektíve či vás no. to už berie na spánok, lebo ešte by bolo dobre sa aj tým mailom povenovať a ešte máme jeden rozhovor pripravený tiež, tak ostanete ešte po pesničke, či ako to vyzerá s vami? No, do Dobre. Potom ďalej, som Dobre. Dobre, tak záverečnú polhodinku venujeme ešte jednému rozhovoru s pánom, ktorého vám predstavím po, ho, po pesničke. E, teraz e, e, takto, ja vás na chvíľku zruším, pán Šarmín, ale po pesničke vám no. budem volať náspäť, lebo by nás už vyplo po hodinke rozhovoru. Takže dáme si ano. teraz pesničku a po nej budeme ešte sa venovať teda tým spomínaným mailom a ešte máme pripravený jeden rozhovor. Dúfam, že sa teda e, spojíme. Takže... Vy tak vypínate Začína pre váska povinne, pulty sa zaponia, papek vybručníkov, široké sú a s tam pod Začína sa deň na centrálnom domobisku, narážal na kraľ. Zopo tu, tam v dríšku, s osáčkou víňať svoj plán. Vráť na krvám dríšku a kole dobré je stať. Večer tam už ležím dríšku, spievam, a nemôžem sať. Ohárik dobrý je a ešte lepší je dva. A najlepšie je píť. To zajtrajšieho dňa ten prvý prevrátiš, za druhý zaplatíš. A pri treťom sa už v dieľčaťu Na hoce kráľom prvom na kalerách. Zopotu tam biežím kričku, zasážo míňam svoj plak. Vráť je návku trvaničku a kolem dobrej stáť. tam už leží kričku, zpievam a nemôžem stáť. Prečovička celá červivá! I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 Do na kukr, kničku, dobre je stáť. Večer tam už ledím, a nemôžem stáť. Tak, priemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte v záverečnej, tak trošku natiahnutej polhodinke našej dnešnej relácie. Počkajte chvíľku, ja si tu skúsim urobiť jeden taký preklik, aby sme sa počuli s hosťom, ktorého by sme mali mať o chvíľu na našej uh, Skype linke. Uh, počúvate reláciu uh, v prvej línii, bajnujeme sa téme uh, GMO, potraviny, vôbec TTIP, zmluva. Ja som vám, máme pána Šarmíra samozrejme na telefónnej linke, ale ja som vám slúbil ešte jedného hostia, ktorého vám predstavím v dnešnej relácii. A uh, neviem, či viete, vážení poslucháči, ale existuje už dlhší čas na Slovensku petícia. Spomínal to teda aj pán Šarmír, existuje tu petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov. A jeden z ľudí, ktorí teda majú túto petíciu na svedomí, dalo by sa povedať, že je spolu iniciátor tejto petície, je Martin Chudý, ktorého by sme mali mať v tejto chvíli na našej skyblinkov. Vidíme, či je to tak, či sa počujeme. Pán Chudý, ste tam? Áno, som tu, príjemný večer prém. No, výborne. Tak poďme ešte rýchlo na, aj na rozhovor s vami, aby sme teda stihli aj tie záverečné maily prečítať. No a ako to aktuálne vyzerá s touto petíciou? Kedy ste ju rozbehli, koľko podpisov máte momentálne a čo ďalej s nimi? Tak petíciu sme v podstate rozbehli už pred záchutokú to dva roky, vlastne v, vlodov, v oktobri, a na vlastne pochode proti spoločnosti Monsanto. To je mm -hmm. druhý, druhý pochod proti spoločnosti Monsanto. A vlastne sme ho takisto organizovali v Bratislave, hlavne Majka Potočináková organizovala, vlastne, takisto spolu autorka petície. A tam sme vlastne v oktobri pred pre teda necelými dvomi rokmi spustili petíciu a zbierame v podstate podpisy priamo, to elektronicky, pretože taká petícia doteraz, teda za, zatiaľ ešte nemá priamu platnosť, preto teda zbierame priame podpisy od ľudí, máme aj mnohé podpisové miesta, máme aj jednoducho strašného ľudí, chcíme na ja toto cesto poďakovať, že sa angažovalo veľmi mm. na pomohol o so podpisov a vybraní. No a aktuálne teda si hlavne zaujímajú nejaké čísla, tak aktuálne v podstate máme približne okolo 15 000 alebo vyše 15 000 podpisov, mm -hmm. čo je veľmi pekné číslo, čo je číslo, kde teda už s nami nejaký ten dotknutý orgán, ktorý rytma teda na starosti uh, musí rokovať a musí sa mi to prevrať, pretože máme teda minimálne 10 tisíc. Takže to číslo je pekné, zbierame samozrejme ďalej aj ľudí na našich stránkach, vlastne na stránke všetkogemo.sk a budeme informovať ďalej čo s petíciou, pretože mnohí sa nazaj pýtajú, že teda ako ďalej, mm -hmm. a, nejaký čas odbieho, že či teda ešte vôbec prebieha, či je. A, je pravda, že teraz bolo také trocha hluché obdobie, že sme nedali presne vedieť, ako to bude, vo pôde sme chceli teda do roka ukončiť čo bol vlastne teda miný rok v oktobri no ale keďže aj nejaké podpisy sa zbierali dalo sa aj ďalej zbierať, že petícia stále má platnosť tak sme v tom pokračovali no a my by sme chceli tento rok to už nejak uzavrieť a už teda petíciu a odovzdať a už teda urobiť nejaké určité kroky k tomu aby sme teda to Slovensko zbavili toho GMO, u aj tých, tie body, ktoré máme v petícii aby sme sa pokúsili presadiť hm. ale je tu Šanca, že tento rok sa možno zmení vlastne petičný zákon a že aj elektronické petície budú mať váhu. Takže je dosť možné, že my aj podľa tohto samozrejme sa potom ďalej rozhodneme, že čo s petíciou, pretože ak by tam bola možnosť elektronické petície, tak samozrejme na to môže priniesť veľmi veľa ďalších uh -huh. popiskov a veľa rýchlejšie by sa to mohlo šíriť. Takže na toto ale samozrejme presne nevieme, že kedy alebo a, ako to bude, ale tento rok je dosť možné, že sa zmení nejaké zákony, takže aj na toto trocha čakáme, ale veríme, že za teda tento rok to už teda odozdáme a už robíme určite dôležité kroky. No, tak tých 15 tisíc to je naozaj veľmi pekné číslo a to by bola škoda nevyužiť to. Predpokladám, že ste túto našu reláciu po počúvali. Jedna taká otázka aj na vás takto v závere, že vy to ako vidíte v prípade tej TTIP zmluvy? Hrozí nám tu nejakým spôsobom záplava geneticky modifikovaných potravín po pri jej prípadnom schválení? Alebo by ste tu boli možno taký trošku, ja neviem, zhovievajší, že skrátka takéto niečo sa nestane a ne, ne, nechcete nejakú vyvolávať paniku. Ako to vyvidíte? No, tak ja som počúval teda posledné, posledné minúty, alebo teda takmer už hodinu, takže viem, čo sa približne prebralo aj pánom europoslancom. A čo sa týka tej tej ip som keby poviem, že mám úplne detálne naštudovanú a presne hm. viem, čo, ako všetky tie vody teda sú. Takže nechcem úplne detálne rozoberať nejaké tie veci, keď nemám o tom až taký prehľad. Áno. A v tomto smere, ale čo sa týka ich um, nejakých takých názorov, a dá sa povedať, že aj informácií, ktoré mám, tak e, bolo to tam takisto spomenutá e, dohoda nafta, e, vlastne, ktoré myslím, medzi Kanadou a Amerikou a, alebo teda medzi na Severnej Ameriky, že jednoducho viaceré takéto dohody už aj vo svete boli a vždy takisto sa slubovali rôzne veci, ak sa všetko zlepší a že to bolo zamerané na práve, práve povedzme tie pracovné miesta, že vždy tam bolo akože nejaké tie ciele mm -hmm. ale vždy vieme, že časom sa to úplne zmenilo a úplne bol iný ten hlavný dôvod, prečo sa takéto dohody robili. Mm -hmm. A ja osobne ako povedzme, nie teraz spoluvod pre peticii, ale ako vôbec človek, občan Európskej únie sa práve obávam toho, že je to nejaká dohoda. Viem samozrejme o spoločnosti Monsanto, o iných spoločnostiach, o ich praktikách. Každý si môže pozrieť povedzme, film podľa spoločnosti Monsanto, kde je ľudí doslova až zaražajúce veci, že čo táto spoločnosť vlastne nemá problém urobiť v neprospech ľudí a vôbec prírody životného prostredia, len za to, aby mali nejaký zisk. To znamená, že ja sa reálne bojím takýchto spoločností, že sa môže prísť do Európy vo veľkom a proste mm -hmm. otvoriť si tu tie proste svoje, svoje trhy, svoje väčšie predaje. Jednoducho toho sa obávam, že čo sa môže, môže stať to, čo sa yeah. dneska reálne deje s Ameriky že keď to berieme Američania, ekonomicky silný, ale jeden z, vlastne z najchorobnejších národov hmm. a vôbec aj iné také problémy, pretože ja sa konkrétne, preto som spolu autor z petície, sa zauberiem aj zdravým a takže aj to z tohto pohľadu, keďže je túto tému zdravé výživa, tak to má sám o sebe jednoducho zaráža a ja preto aj som spolo autor petície jednoducho nechcem geneticko modifikovať, vlastne ani poľdiny vôbec konzumovať alebo aby sa tu pestovali, pretože sú tam obrovské rizika, ktoré sú už dnes aj vedecky preukázané a samozrejme to by sme po viac minút, aby sme to všetko mm. rozobrali a ja konkrétne pripravujem vlastne knihu na túto tému už dlhšiu dobu a kde vlastne chcem rozobrať všetky tieto veci pretože sa patrí ich rozobrať a ľuďom to vlastne povedať, lebo aby ste tu rozoberali aj ja s pánom Šarmírovom tie veci čo sa hovorí, čo sa slubuje a podobne mm. Ale niekolo, keď sa vždy pozrieme, O tom nejakom čase na tú realitu, ktorá sa stáva, tak je to úplne inak, než bolo slubované a zistíme, že sú tam úplne iné dôvody a väčšinou tie dôvody sú to, aby už tie korporácie jednoducho mali získ, aby to proste globalizovali, ovládali a toto ako mňa, ako občana keď to beriem, tak ma straši. Hej, ale tu v prípade aj toho Monsanta sa zase hovorí taký protiargument, že áno, že Monsanto má naozaj maslo na hlave, aj ten film, ktorý sa spomínali, to je katastrofa, čo tam dorobili, ako ostali rovníci bez, teda, bez semien, ktoré jednoducho už im nerodili a tak ďalej. Ale že akože áno, že to, to, to Monsanto má maslo na hlave, ale že to sa nebavíme akože o GMO, ale že to je vlastne problém obchodnej politiky a vôbec vplyvu korporácií, ktoré tu sa deje, čiže to je akoby úplne iná téma, ale vy celkom správne hovoríte, že nám sa môže stať to isté, že jednoducho takéto veľké nadnárodné firmy sem prídu a, a, a nemusí to byť problém a... GMO potravín, môže to byť problém skôr možno ich obchodnej politiky, tu, ktorá tu doľahne na nás takisto ako na tých in, producentov, ja neviem, tam niekde v Indii, či O čom to bolo. Uh, áno, určite. Ako ono, vždy, keď zoberme tie veľké korporácie, povezme si narodý, nebudeme si klamať najväčšia Nestle, Krafúcia, Keloks, uh, Amerika General Mills vlastne, uh, a takéto obrovské korporácie, aj vôbec kochového Psykova, tak to sú spoločnosti, ktoré ne sú unilové podobne, proctory gambo a podobne, tak. Uh, Neustále oni samozrejme majú obrovskú súľu, obrovský silný marketing, ich reklamina, ich rôzne produkty môžeme vidieť často v televízii, pretože povedzme Kraft Foods vlastní značky ako je Milka, mm. a Opavia, myslím a všetky tieto neslema danoné a rôzne tie značky, čo ľudia poznajú pod Figaro a Kraft a podobne, takže tá globalizácia je v tomto strašne silná a mnohí ľudia si že kupujú, ja neviem, výrobok taký a taký nejaký povedzme slovenský alebo tradičný slovenský v skušnosti, to už je tak vlastne tieto spoločnosti že to globalizujú. No a tieto spoločnosti často aj v tých reklamách, oni propagujú napríklad Nestle, myslím, že teraz malo nejaké reklamy jednoducho, alebo vlastne Coca-Cola, alebo Bonaký, kde oni stále hovoria aj o nejakom lepšom svete, aj o nejakom, neviem, podpore polnospodárstva, napríklad to hovorí. A tieto spoločnosti jednoducho na ten bonok sa to znie všetko perfektne. Ukážu samozrejme nejaké pekné obrázky toho, ako pomáhajú svetu, ako sa snažia. No ale potom reálne, keď človek už tie veci si zistuje, sleduje a nejak sa potom... Baví cez napríklad také tie dokumenty, že sa k dostanú informácie do rôznych vedcov alebo ľudí, ktorí priamo robia s tými či už firmami alebo rôznymi inými produktami. Alebo napríklad ja ako výživu, v podstate konzultant pre výživu, mm. že jednoducho sa zaujímam o to, čo tie potraviny, keď tie ľudia konzumujú, čo im spôsobujú. A potom to mi je až na jednej do smechu, na sa strane doplaču, že čo sa deje. Mm. Že jednoducho tie spoločnosti, tak politika je skutočne taká, že... Na monokti buním samozrejme hovorí to, čo tu ľudia chcú počuť, ale v skutočnosti hovorí úplne iné. Áno, v tom Pravá filme to. korporácie, podporujú napríklad najaz gameo, Coca-Cola, Nestlé, Kraft, tieto spoločnosti Kellogg's, PepsiCo a oni vlastne najviac využívali tie gameo na výrobu svojich produktov, mm. príklad to... glukózovo-fruktózový sirup, ktorý sa robí z gameo, kurice a rozne iné. V Amerike samozrejme gameo nie je takže šialké geraniekové cereálie a rôzne strašné produkty tam inokobsave gameo. Mm. V tom filme, ktorý ste spomínali, to skončilo nakoniec, takže farmári, ktorí očakávali po nákupe teda produktov od Monsanto, že budú mať vysoké výnosy, tak nakoniec skončili úplne, úplne ako bezdomovci, bez. bez aj, aj bezdomovci, alebo respektíve už boli tým pádom, že museli podpísať Monsanto zmluvy, tak boli ich odraci. Ale, My ale to, by, to by sme zároveň... zase... Keď ano. si nechali, ich proste zničili na súdoch, je Z také pokuty alebo mimosúdne vyrovnania, ale Monsanto obrovské desiatky miliónov napríklad zarobilo na vyrovnanie vyrovnanie od farmárov. Hmm. A to by sme mohli jednu celú reláciu venovať len politike Monsanta. Určite, a a to... ja tam som píšem knihu aj o týchto veciach, že je, to je na dlhú tému. To by áno, to sme, to tán sme tán to vôbec ani tu neriešili. Aj také veci ako kontaminácia tých semien jednoducho, áno. že vám, keď to tam naliedne, tak, uh, tak vám to vlastne urobí neplechu vo vašej úrode ktorá nie je GMO. V každom prípade no ďakujem vám veľmi pekne pán Chudý za tieto informácie a ja teda s vami musím takto rýchlejšie rozlučiť, aby som teda ešte s pánom Šarmírom stihol nejaké tie maily prebrať. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Majte sa a verím, že tá kniha vyjde čo naj najskôr a potom samozrejme môžeme o tom aj informovať aj môžeme niečo porozprávať Už bližšie nevam, k nej. Nevam. Takže majte sa pekne do počutia. Ďakujem, majte sa pekne včera. Tak to bol vážený poslucháči uh, Martin Chudý, to je iniciátor petície, ktorú môžete inak podpisovať. Je to petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných potravín. Máme opäť na telefónnej linke ešte, alebo teda dúfam stále pána Šarmíra. Počujeme sa, pán Šarmír. Áno, áno. Dobre, tak poďme rýchlo na tie maily. Teraz mi poslal poslúchať, že vo Francúzsku v roku 2016 vstúpi do platnosti zákaz predaja herbicidu Roundup vyrápaný firmou Monsanto a taktiež ďalších produktov na báze, na báze glyfosfátu. Viete o tom niečo? Áno, e, samozrejme, e, e, herbicid Roundup a jeho teda základná zložka, aktívna zložka glikosat, to je veľmi úzko spojené s, s GMO, pretože e, viac ako 50 geneticky modifikovaných plodín bolo modifikované zájom zabezpečenia tolerancie práve na Roundup. A e, dôležité bolo v tomto pohľade, že e, mnohé vedecké výskumy už 10, 10 rokov dozadu poukazovali na rizika randapu zdravotné pre ľudí. E, samozrejme Monsanto a ďalší to e, popierali, ale tohto roku v apríli e, to bol medzinárodný inštitút pre výskum rakoviny, ktorý, ktorý spadá pod e, Svetovú zdravotnickú organizáciu. E, zaradila randap, respektíve glyfosát, medzi eh, potenciálne karcinogénne látky. Hmm. Toto už je ako dosť vážne. Samozrejme, to zbudilo obrovskú negatívnu reakciu výrobcov, ale je to zatiaľ teda nejakým spôsobom realita a rozhodnutie Francúzska eh, ide teda v tomto duchu. S týmto súvisia ďalší mail od Mareka, ktorý píše, že nepočúva vás celý čas, ale myslím, že ste na niečo zabudli. Herbicídy a pesticídy, GMO, samo o sebe by nemuselo byť ani tak škodlivé, keby nebolo herbicídov. Sú v nich doslova jedovaté látky, ktoré kontaminujú pôdu, vzduch, vodu, zdroje a zabíjajú včely. Takto by sa spolunažívanie na tejto planéte robiť nemalo. Toto nám napísal Marek. Uh, Čiže, čiže platí to, čo povedal, že ani tak možno to samotné gémo nie je problém, ako skôr tie herbicídy a pesticídy, ktoré sa používajú práve v súvislosti s pestovaním týchto rastlín? E, trošku by som teda, keď už sa bavíme odborne, e, poupravil, že pesticídy, to je všeobecný výraz pre chemické látky na ochranu rastlín, ale delia sa na herbicídy, infestícídy, fungicídy a ďalšie, podľa toho, že či sú proti teda škodcom proti burinám alebo proti škodlivých hubám. No a e, z toho, čo povedal, dá sa potvrdiť asi toľko, že škodlivosť týchto pesticídov vo všeobecnosti je oveľa jednoznačnejšie preukázaná ako škodlivosť samotných GMO bez pesticídov, ale opakujem ešte raz, že v podstate... E, Všetky GMO obsahujú rezidua pesticidov o niečo vyššej miere ako u klasických e, plodín. Dokonca z tohto dôvodu Spojených štátoch aj zvýšili pripustnú normu na obsah, e, obsah teda rezidui e, po potravinách. Tak. Uh, tak asi. Dobre, ďalší mail. Od Petra. Ahoj, počúvam vás ohľadom GMO, Bolo by treba povedať, kto vlastne pestuje tú kukuricu v Trnavskom a košickom kraji. Mám také indície, že sú to bývalí mečiarovskí privatizári, ktorí patria do konkurznej rozkrádačskej mafii pod vedením bývalého ministra Bača a jeho kompanie na východe hlavne hudák. Peter bačov spolužia k vysokej školy a synovia tieto sprivatizovali kvantá pódy a zlikvidovali plno družsteva. Teraz pestujú len obilniny, hlavne repku kukuricu a hustosiaté obilniny tam hľadať príčinu ľahkého bohatnutia GMO upravenými plodinami a skúsiť sa ich spýtať, kde končí tá kukurica, napísal. Peter, neviem, či sa chcete k tomuto mailu vyjadriť, pán Šarmír. Nie, to je konstatovanie, neviem to Jasne, dobre. Uh, tu sa vyjadrujú k pánovi Škripekovi, to teraz čítať nebude, lebo to nemám šancu teda on na to zareagovať, že tieto maily pre, preskočím, ak dovolíte. Uh, ja vám poviem, kto píše Jura, ja vám poviem k tej petícii, 1 milión ľudí sa nikto doposiaľ nezaoberal v EU parlamente. Tu sa povráva, že to zmietli zo stola, vraje to málo ľudí na EU a dokonca ako že ten tajný dokument zatiaľ nie je prístupný nikomu ani vidieť. Inak by už dávno čítali, čo je obsahom, preto sa tam ešte nedostali. Ja je to poslucháč, reagoje na to, že sme sa rozprávali s pánom Škripekom, že je tam taká miešnosť, kde oni môžu sa ísť oboznámiť s tými aktuálnymi výsledkami jednaní okolo TTIP. Bavili sme sa takisto o tej, tej petícii, ktorú ľudia vo veľkom meradle podpisujú. Dobre, ale to je tiež otázka skôr na neho. Potom jeden A môžem ob... A jasné, nech sa páči, kľudne. Môžete. Áno. E, toto, o čom sa hovorilo, to je e, tzv občianská iniciatíva, ktorá je umožnená práve Lisabonskou dohodou a táto petícia okolo ohľadom GMO, ale teraz ja neviem, či to bolo za vyhlásenie referenda alebo, alebo za zákaz, si myslím, že to bolo za vyhlásenie referenda z celoeurópskeho pohľadu zákazu GMO. A toto bola úplne teda prvá občianská iniciatíva. Boli splnené všetky podmienky ale samozrejme komisia sa ocitla vo veľmi háplivej situácii, pretože to musela niečo radikálne riešiť a to nechcela. Tak to znietla zo stola s tým, že vlastne v tej dobe, keď tá občianská iniciatíva pre, bolo už síce prijaté príslušné nariadenie, ale ne, ešte neboli v platnosti a neboli účinné príslušné vykonávacie predpisy. To znamená, že ešte nebola platnosti, úplná legis legislatíva na to, aby sa s tým mohli teda nejakým spôsobom zaoberať mm -hmm. a s tým to skončilo. Odtedy boli iné e, občiansky iniciatívy. Ta myslím prvá úspešná bola okolo e, privatizácií vodných zdrojov z Európskej únii. Mm -hmm. Dobre, poďme rýchlo na ďalší mail od kvetky, ktorú zase zaujíma takáto vec. Dobrý večer do štúdia. Chcela by som sa opýtať, či sa používa GMO soja aj do potravín priamo, teda napríklad do chleba, pečiva, čokolád, podobných potravín, ktorých je neurokom, kde sa dá dozvedieť, že obsahujú soju. Je soja, ktorá sa používa napríklad do šalátov GMO, používa sa GMO soja aj v liekoch. Ďakujem za odpoveď. Máte takéto informácie? GMO slonina ja principiálne by sa dala použiť aj do priamo do potravín, ale opakujem ešte raz, e, e, u nás ako jedna z členských krajín EU by to muselo byť minimálne označené. Ak sa tam nachádza a nie je to označené, to znamená, že je to v rozpore so zákonom. Samozrejme, ani ja, ani nikdy žiaden lajk, like, ani e, e, nemáme šancu to nejakým spôsobom skontrolovať, to sa naozaj môžeme spolahnúť iba na tie orgány, ktoré sú kompetentné v tomto ohľade a na to, na vyhlásenia obchodných systémov, ktorý, podľa ktorých vlastne oni takéto veci ani nepredávajú. No. To znamená, že priamo pravdepodobne nie. Maťo píše, dobrý večer, chcem sa spýtať pána Šarmíra, čo si myslí o prípravku Roundup Bioaktív, ktorý povodie Hrona vehementne čliape na rastliny rastúce v riekach, tým pádom vedome kontaminujú vody a pritom tvrdia, že tento konkrétny typ nie je nebezpečný pre živočíchy, čo neviem posúdiť, lebo v našom potoku som ryby nevedel, odkedy tu bývam. Dosť na tom, že aj chalani, čo to striekali, sa stiažovali na kadejaké exemia a zhoršené dýchanie, prvý deň nemali ani OPP. To sú asi nejaké ochranné prostriedky, takže otázka, môže to byť tak, ako tvrdia vyškolení zamestnanci povodia hrona. Na, na značku Roundup bio, alebo jak to bolo, v ešte to, to ešte nepoznám, som sa ešte nestretol. V každom prípade Roundup bol od samého začiatku e, predávaný s reklamou, že je priaznivý pre e, životné prostredie a bioodbúateľný. Dokonca tam boli reklamy ako v záhrade, e, pes vlastne zobral koš, ktorá bola postriekaná sa hm. to, to, to, a sa mnoho bo, nestalo. Za toto bola spoločnosť Monsanto dvakrát právoplastne odsúdená s titulu živé reklamy, raz to bolo v Spojených štátoch a raz vo Francizku. To znamená, že táto tendencia preskladať hm. ránkab ako nejaký pomalý ekologický produkt vždycky bola a to je hruba oš. Hm. A pýta sa Milan, že či viete povedať v katastri, ktorých obcí sa pestuje GMO kukurica? Uh, ...neviem vám to povedať, Čiže, uh, lebo naozaj tak, ako bolo povedané, ako hovoril aj pán europoslanec, v podstate sa to dostají, to by sa človek to musel veľmi rýpať, aby získujete, to je. Mm. Uh, ďalší uh, od poslucháča Mária z Argentíny nám píše, dobrý večer, keďže som kúsok od Severnej Ameriky a veľmi dobre viem, aké dopady majú GMO o potraviny na tomto kontinente, je katastrofálna, 45% američanov trpí na cukrovku, vysoký krvný tlak a iné choroby v súvislosti s GMO. Titulky nielen len mainstreamu sú vyplnené e, proti GMO, vláda, klame národ, že je to bezpečné, ale bohužiaľ nie a poviem prečo. Nárast produktov GMO sú modifikované tak, že národ ani nevie, ako sa to deje, akou technológiou sa to modifikuje, pretože to je plán. NVO a stačí si pozrieť na tie informácie. Američania sú tak znechutení a unavení z potravín GMO, že si nevedia ani len predstaviť život bez tabletiek, pretože sú tak chorí, že lieky sa stávajú súčasťou jedálnička ako aj GMO potraviny a preto je toľko také množstvo obyvateľov Spojených štátov tak duševne chorých. Nebudem konšpirovať, ale svet sa musí spamätať a jednoznačne neprijať niečo také od USA. Toto nám napísal Mario z Argentíny. Uh, a ešte dáme jeden, jednu otázku, lebo toto je otázka teda aj s otáznikom, že chcel by som sa opýtať hostia, ako je informovaný o tom, že nanotechnológiou sme ohrození aj tu v EÚ, keďže ste doktorom prírodných vied, by ste mohli vedieť ako sa modifikuje prostredníctvom častíc nano, len obyčajné obilniny na poliach a zelenina na záhradkách, ak uh, neodpoviete, vy napíšem, ja predsa len reprezentujete Slovensko a inštitúciu, kde si to Nemôžete pravdepodobne dovoliť. No, tak môžete si dovoliť povedať, ako to teda je? Môže, Môžeme si to dovoliť, ale neviem, lebo s, s nanotechnológiami viem, že také niečo existuje, ale človek sa e, naozaj nemôže zaoberať všetkým. Možno, že by som mal, ale e, toto neviem. Dobre. Viem hovoriť o TTIP, viem hovoriť o GAMO, viem hovoriť o endokrinných vizúktoroch ale e, o, o nanotechnológiách neviem. Dobre, tak poslúchač, vie, Juraj k tomu ešte napísal teraz mail, moja odpoveď je, korporatívny fašizmus USA je schopný cez nanotechnológiu, či chceme alebo nie, zasadiť do našej DNA a DNA rastlin jedí cez nanošírenie a nanošírenie nie len o e, neviem čom, ale aj inak cez šírenie Wi-Fi, len toľko. Zamyslite sa nad tým, je to hotová katastrofa. Dobre, tak takto katastroficky sa dnes rozlúčime, aj s môjim teda, ktorý dnes najviac času strávil e, s nami v tejto relácii, konkrétne pán Igor Šarmír zo Slovenskej polnohospodárskej a potrajinárskej komory. Ja vám, pán Šarmír, veľmi pekne ďakujem za všetky informácie a hlavne teda aj za to, že ste s nami vydržali až takto neskoro do tej 23. hodiny. Takže ďakujeme veľmi pekne a verím, že v budúcnosti teda sa opäť budeme počuť, aj keď radšej by som takéto témy s vami nerozoberal, poviem úprimne. Majte sa pekne. Ďakujem, dobrú noc. Majte sa do počutia. to bol poslucháči, teda ešte raz Igor Šarmír zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, s ktorým sme sa dnes bavili na tému GMO potravín a IP, Ak ste nás zaplia až teraz, neskoro, tak si spomínanú reláciu budete môcť vypočuť samozrejme z nášho archívu. Ja už k tomu dodám len takú informáciu, lebo pozerám sa, že Peter mi tu nedal na závere relácie ten jinglik, ktorý púšťame, tak to poviem za ten jingel že túto reláciu ste mohli počúvať len vďaka vašim príspevkom, za ktoré sme vám samozrejme veľmi vďační. A v tejto chvíli sa s vami lúčime Boris Korone a rozlúčime sa takou celkom hádam aj príznačnou pesničkou. Dúfam, že, že to nebude realita, o ktorej spieval už svojho času Dali Borianda. Pekný večer. Tak si sem Dva tisíce Kuchly potáhly nápisem Koně už jsou nadbyteční Stávejte z postelí Lidi v luci vystřelí Koně na mas. Drumy na mars